Bujnështë! Bujnështë! Bujnështë! Bujnështë! Bujnështë! Bujnështë! Bujnështë! A, jo, jo, jo. Mirë më në gjësi që të qidhe, mirë se keni ardhur. Êshtë klub më në gjësit, mishtashur i hapur edhe për ditën e sot me këtu, në radio në KLAB FM, edhe në ekranin e KLAB Plus më më gjësi ieri. Mirë më gjësi, blende. Mirë më gjësi, altin, olëta. Mirë më gjësi. Lori Mërëni, hajë, që bëhet? Mjërë Jeni gati? Gati është mëngjesi i 18 djetorit mishdashur Tu në klubin tonë Më basë një fundjave cila ishte Mësë betësish, i thonë zakonisht E tëra me shi, nga filimi dhejnë fund Varë, E vranët, shikoj, e varur E kutin unë se qfarë Dhe me thënë gjithë këshu ishe Së kishën nga të zije E ti, e ti E kam padalli, po si fundja, do të thonë nga moti po them, po. Po këtë e parashikova për ju këtu. Atje ku isha unë ishte më ndryshe. Atje ku ishte po, po. ti, po. Ku ishte ti? Kjo ishte në në Dubai. <laughs> në Moskai. Dubai. Karaibe. Jo, Dubai ndoshta jo, po në Bidui po, n në Karaibe. Ska <laughs> nevojë të shpjegoj. Atu Bidai si <laughs> thonë. Hë. Në Bidai, çega, jo në Dubai, po në Bidai. Baha njërë, orëta nga ishet i njerë që ndrinë të atje. Jo, më, nuk është e ndrinë. Masë më thua e që i qenë të një nga do, breshka të gjigande në plash. Jo, më, jo. Si isha okay. ishtë largë, derinë në korë që isha, po. Si ishte përkjur e beshi i madhi. A se kishe igur në fëvzi unë gjegundi, po. Kështë në korë që, okej. Jonsë në mori me vetër. Shkojnë të gjithë. Atër, më të reg Qa bëjë ndi? Më në korë që i ka të premë të? E si ishte e moti që bëndë e ka ishte për shtypi për ty? Uh, Thjesht një shi, më t'jo i rëbeshi ma të rëbeshi. Do me dhe një shi ane. dhe në korë që? E, për atë është dhe jo shumë. Kishtë tjenë dhe tje për ishte u të? Falem derit jo shumë. A shumë kërë kejmë pëllot. Jo shumë. shumë. Sa të duash? Shumë Kështu. pak. <coughs> Kështu që këtë fundjabë, n <coughs> Urojm që këtë 100 mami, miq dashur. Sa deri do... tani sa ke sa e ke bër? 99 99. 99 mami. Kështu <laughs> që më mungon dënje. Edhe 100 mami po. Vërtet do i doni kështu që do <laughs> i bëj këtë koleksion, një koleksion mamas. Muzeu i mamava. Në rrapës së shpejtë në janar. Po, ju premtoi. Kështu që do e hapsh. Po, po, patjetër. E ke ndarë më? Shumë mirë, shumë mirë. Ço do thot se edhe pse ishte vranët miq dashur, ka qenë Se tu ashtë si javë në vite pjellore. Shumë njërez kanë lindur. Mami njëri nërë ta. Jo vetëm kash. La lini njëri ka pasit lindin. Pa, në një dite kishen. Pa, edhe altini kishë në pa, edaltini edaltini ka dit, dit lindin. Edhe altini, po, oh. gjithë njëri të të mdhej. Oh, po, lindin. Pa, oh. aji se mezo, <laughs> aji peson vetëm mjotit lindin. Edhe një cind dhe shumë, 100 altino. Shushet ka sot. <laughs> wow. Me qëfarë, me 16 a me 17? Me 16. Me 16. Okej ëh uh, ve mm. vetë tjetër do të bëj të madh si paun mami kishte më 16 apo 17 17 ëh ju jega pasu po ë drejt kush tjetër e ka pasur e dini e 6 më no. 7 më 7 më thën, në 16 apo 17 17 do të thon unë semë sigur për këtë fundjavë për ju mm. kush ishte tjetër ha kush ishte selim quick for you 0692070222 për ata që na o figurë shumë e ënjor seriozisht shumë e ënjor po është gjallë Po është gjallë pra, Për ka zhjallë. festuar. O jërë oh, të shqenjit të rrë. Jo, jo, si shte se i quran lullë. <laughs> I quran lullë pa i mori vetë. Mori dhe erë. Ha, ha, ha, ha, i erdi, i erdi. Më duket. O, oh, më duket të merdi. Pra, Êshtë aktore? Jo, është aktore. aktore. Jo, kujdes, nuk është okay. aktore. Ok. Politikane? 069.2072. Politikane, thamë, pra. Erijo, në i ka pasur të lindin, t'je? Tukët të merdi edhe mua. 5 minutës, Shko, bra, jako i kembani Shko, shpejt Edhe ajte para se të marrem se jerdit e atia Me gjitha to, edhe kjo aktore E që më mendova e paska Kush E, e kishën mësak, tinka kurte oh, po. po, O, tinka kurte, po Në datën 7-10 7-10? O, e që paska në lindu në datën 7-10 sa shumë Po, e pasha dhe, e pasha në kronik Të lajnë dhe Po, politikane në po, për një fest, po të E rion velia i, pra oh, Po, ti se politikane, ja Jo, jo. Në e përmondëm të lëjërin, që kishtë të lëjërinë. Jo, këtë po thësha. Jo, politikane nuk di. A, oke. Okay. Nuk di nuk, jo. Nuk di nuk, jo. Pëm lëmsh. <laughs> Do me të në kishim aktore. Oke, okay, aktore ti nga kurti, uh, nga politika erjoni, mami njerit <laughs> nga, nga familjarës, po. Altini po, po. nga njerëzit e mdhenjë. Po, sikurisht. Dhe nuk vetit ashtu. Kam me... petur vetëm njimë, këj që e kam unë për të gjuhësit. 069 207 222. Êshtë edhe t'ikush, okay. por nuk është, nuk është grua Nuk është grua, po, ok T'ikushu me njërë Se se t'im pyrë dhe është aktore, unë t'ashjo Por aty m'dajt edhe gjinia, nuk është mehe mm -hmm. Dhe dhe të nështë është Esh mashku edhe Ok Edhe njëshind të bëhet Edhe njëshind, pra, edhe njëshind Ha, t'u ndimoj pak hmm. Bushit të të dhjetë e një Të të dhjetë e një, një. Më së ka katareja? Jo, jo. Jo. Jo. Më i moshë se katareja. Po ta dinim do gjenim. Kujdes. Jo noize, no jo noize. Më i vesh më i ënjor se katareja, po jo noize. Vetëm stres. Kujdes. Jo, jo. Jo, më jaha stresi. A është stihuaj, është i huaj. Po ai është i huaj. Më i ënjor se katareja, domethënë bie i huaj. I huaj, kemi humbur Por ka qen në Shqipri. Mos është encap. Jan mbledhur ajo. Jo, kujdes afër. Jan uh, kur ka ardhur në Shqipri është mbledhur bushit. Shumë, mbredur... Bushi. shumë njerëj mah për ta për ta par. Hell. Po jo se kaj... te noizi. Që erdhi me helikopter në qendër. Erdhi me? Kujdes, kujdes, lor. 069 jos si kurkund. Shumë na vë. 0692070222. Po is... Do të jemi këng tani dhe do kremi do hajm programin si çdo të mësh dashur kurierit na frymzoi edhe oh. për ditën e sotme. Uh -huh. oh. <tos> de de kush, kush, a po? Mo jam këmbustë 21 vjeçë. Dhe me helikopter. Sikur që e di. A vërtetë? Mhm. Mhm. Mhm. Nuk jam e sigurt. Adela e di ndoshta. Kjo që këndon tani, Clave Fem, Send My Love. This was Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Mjës, Altini. Mirëmëngjes i Olda, mirëmëngjes i Elore, mirëmëngjes i dhe ju kudo që jeni miq dashur, përshëndetje, ju urojim një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashmejerin. Mirëmëngjes. Me Altinin, Oldën dhe Elorin në këtë mëngjes të mrekullueshëm të 18 dhjetorit, tani hap fjalën kolegësime këtu që do të bëj frymëzimin për sot. Dhe shpresa që ungam zgjitur për sot është nga Napoleon Bonaparte, dësh kjo. Uh. Gudzim, nuk është të kesh forcë për të shkuar përpara. Gudzin është të shkosh për para Kër nuk e forcë Gjithë sui në piliun bënë e përkë Ashtë i lasë më rrëve Bravo i qoftë Ta një kuptojt që të janë njerëzit pra ja, ta, kuptohet, uh, ta një kuptojt Ta uh, një kuptojt se qëfar në nuk... motivon të ata Qëfar e qojtë deri në shën helen Për të vdekur atje një shu Falem deri tjeri <laughs> Të lutëm Edhe njër tjetër Gudzimin nuk është të kesh forcë për të shkuar për para Gud Adi dhe jo. Ado, a di ju edhe apo jo? Ta thon. A jeni gjithësi të ngordhur sot? Atë tregoni guxin. Nash... Me që yeah. forcë nuk keni. I oh. jepini. I jepi, jepi oltë. Gati. Gati. Jasht gradë është në këtë moment 8 gradë do jetë maksimalia për sot dhe 70% janë shanset për shi. Mos ja si fut kot 70% shanse të shihet. Do hapet pak rreth drekës. Do havet për protest. Në orën 4 do fillojë shiu. 4, 5 e në vazhdim. Okej, okay, në 4. Faleminderit. 4 let të bjerë. Nesër është mot me diell, por Shushet. me temperatura të ulta. Që vjen edhe ulën, po. Mhm. Mm Ngrihet dielli, ulen temperaturat, miqtë dashur, është habi e madhe, por kështu do të ndodhë. Ngrihet dielli, ulen temperaturat. Faleminderit dota. Shko kan -3, minus -4. Shkon kër kërkkan, më duket është. Mm, shkon kër kërkkan? Po, se thënë shkokan. Ah, ok. Shkuar kërkan. -kër -kër -kër. Shkuar kërkan. Po se ngjellem aty. Kërkër. Vetëm më thash kërkër. Po kaloj kërrea, është mabeti këtu. Çfarë do të thua po ja? Po më është kërkër. Po e vëndom kur kërkë, ska më, më themi shkojmë, pse do të themi shkojë, kanë shka, ka kosh, ka stan. Është shkojmë minus minus. Bravo Altin, po kur themi ne jesh njëri i madh. Po, po, po, po, po, ka drejt. E meriton vërtet. Okej, shumë mirë. Atëre. E kam e kam një ndim të vogël për jumisht, ashtu se kush mund të jetë që ka pasur ditlindjen nëse apo na e kanë gjetur mi? Na e kanë gjetur. Oh, mos ja fut kot. Kuç e ka gjetur? Kuç e ka gjetur? Përveç teknikës tonë në TV uh, në Klan Plus, pra. Okej. Okay. Aureli dhe sipari. Ata kanë gjetur atë Klan Plusin, po. A bravo Juve. Bravo, bravo. bravo. A, Ergi, 895 i mbaro numri Aureli. Një televizor ndan. Ëh. <laughs> <laughs> uh -huh. Dhe Aureli ka thënë, Papa Francesco, e! bravo. Bravo, i shofs. E kanë gjetur. Është ka qenë di linja e pavës, pra. Gjatë ditës djeçme, tëndhet i një vjeç e ka mbushu me pizza, si shepat atje mm -hmm. Edhe me kalamaj E ka vestuar bërshme fmijet Tere dere Shusha edhe i në qintë Edhe i në qintë Franceskut Papës të gjithë njërsë dhe Me i miri Me i bukri Me i miri në botë Papa me i mirë i momentit është, është Francesko Porë subra. ورديمه. Mm -hmm. Si çoj dakoj me bashkë me fëmijët po? Ëhë. Mm -hmm. Sepse baba ka qen plot me fëmijët. Dhe kam bërë sinin unë që përveç se me <laughs> jo, <jaj, jaj. laughs> <Ishtë tjetër, laughs> <laughs> ajo qoftë. Ai qëbrajë hendelin. Jo, jo, jo. Është tonini ti. Jo gjë tjetër? Ah, okay. Kjo është me fikse për papun, themun. Luan Xhegu. Bashk me fëmija Të tjelave ka gjithmonë mesh Ka qënë Eke përësush shen... I përkëvel E plukët unë unë Bashk me ta Këndor Në imë gjithë se kënë e maja Se këni përësush që Shmijët kanë qënë edhe Të shtunë në shkollë Qësë janë Në Dijen siguro është yeah, vjetër gjithmonë e fundjavës po. Jo më çfarë. Do të thonë diçka. Bash me puni e me puni. U kujtëmë me lalë lalë nga rrava. I'm sick today and come with apples and grapes. Është vendi i. Ja rrugë tona çom me djem si kevin ngri ti vetë. Çuçam Mi mëgjesi që të gjitha, ja ku jemi mbasin fundjave mishdashur që Tham fillim, ka që në zymë të kshu nga anë e motit Por kemi mbasur dit i ndjet, mamit i erit, të lali i erit Të papa Franceskut, të tinka kurtit Të, të madarishmit, altin sula mishdashur I cili ka festuar bashkë me fmijet e ti Imaginar Nuk ka koma Ai festojn baz ditën se ai feston kur i mbaron ditë aty ka shqyrë hoqja. Do të sot na blet. Sot është në fest, po. Kemi pas vëllënim gjesisit 77 minuta më ish dashur këto momente. Çfarë kemi tani? Oh, kjo është Never too far gone në klubin e gjesisit. Jordan Feliz. I have seen you're hurting hard. Woah. And you feel so long. But you keep on hiding cuz you feel so guilty for what you done and by there's no place that to hide I can reach you there's no place that so dark Oh And you feel so It doesn't matter. Ta <tot> ta ta. Mi e mungesë si çgjide, që mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e klavë femërave në ekran reklam plus. Miqtë dashur, tani ora është 7:20 minuta fikse. Uni jam blenditur bashkë me Jerin, Martinin Olton dhe Lauren, zonë mëngjes dhe kemi një fitues, kam qenë nën do të dgjojmë apo sku kemi një fitues. Po e dha, me van për papën, harrova. Do të japim një tjetër po. Kemë për të bërë një tjetër pyetje në klubin e mëngjesit dhe më një herë do ta bëjmë tani. Sepse Kashë në kaos dhe për shkak të një ndërprerje të energjisë elektrike. Mhm. Mm aeroporti më i madh në botë mund të themi në temë, një farë mënyrë. Është aeroporti që transporton ku ku kalojnë më shumë njerëz në botë. Mhm. Mm Do të thotë nuk është, me i madhi, katet, po është më i madh nga sipërfaqja apo nga katet, por aeroporti më i më i populluari, mm -hmm. më i përdorur i në botë, aty ku kalojnë më, më shumë, shumë njerëz. Po, po. Në të gjithë botën, ky është vendi ku më shumë njerëz Shkelin gjitho vit Dhe dje ka që në kaos për mira e Mira njerës për shka këtë Ikesë dritave oh. Në këtë aeroport Ku ka ndodur, pra, është të pjetë e përri U se rështë në njëzet, 722 Fitoni, që fitoni ojta? 2 biljeta për në Cineplex Shumë mirë, pra, 2 biljeta për në Cineplex Mi qëta që 2 biljeta për të par Njërin nga filmët e Cineplexit Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Nuk di nëse morët vëshë edhe bërkët. Kë ishte nga këto histori të qutichme? Që ndodhe në këto bodën tonë, jo pak të qutichme. Kjo istoria e mis Irakut? Ja, nuk di nëse. Nuk në këni kërë bërësysh? Kështë kështë Sara i Dan Sara i Dan është Shikojmë këto të vajzat këtu në këtë foto Sara i Dan është Vajzat që ndodhet në të djakht Të fotografisë Jo ajo që të të të të të Izrael Por ajo që së të të të të Izrael mm -hmm. Sepse tjetra është Mis Izraeli Adar Gandelsman Por këto vajzat nga në konkuruar E ke parës u shkanë qënë në këto uh, Garat e modës që bëhen E tjere, tjere, tjere Dhe kanë bërë një selfie me njëra tjetërën. Mirë po, është keqë mua beti? Pse? Që është janë kur... Qa ka ndodhër, qa ka? Jo <coughs> <coughs> <coughs> a zjo, po mërë savesh me altinin për që është e kufje, da? Për që është e kufje është? Po për që është keqë e kështë e kështë selfie që bërë? Sepse është, tani e ke përësushtë, po ndodhë e kjo gjemë me Jeruzalimin, mm -hmm. edhe aji, po themi, ar <coughs> Me brendë me këto dhe gocën e kanë kërcënuar me vdekje pra. Wow, oh. mirak. Për për miqsinë të foton që kanë ndarë me me miqsinë. Me vajzën zrej, këto janë po. ekstremizma no domoshem. Do thoshë ti? Patolerushëm. Pa. Kan këto? Edhe unë ashtu thënë. Wow, goca si yll. Jan vërtet si yll. Ajo e prek më shumë, tiri, shumë. e dinë se ajo që bukur, më antëkëndshme. Si si si si Lori? Ai tinish më shumë i prekur që a, një vajza që bukur kërcëtohet me vdekje <laughs> sesa për Mendoi Joan. Seshan për Chart. Ço del Maltini. Po flas parimisht, nuk mm -hmm. po flas gam bukurie. Ja. Jo, sesa. Por çu do të thotë, se ti mendon që ja ku nuk ka kapacitetin për të pasur ti vi keq për shume për një njerëj edhe jo, për po mosita që jo, e bukur? Absolutisht, jo, ha. po është <laughs> dominante kjo që thënë un. A. Ti <laughs> do të thosë po di skajë bukur pasaj se kanë fare në dorë. Mendoi që nuk jemi në lojën sa një Maltini. Po mosjeta. Po mosjeta që. Amma se ti je kaq materialiste. Ai e dënom se ti s'e di pra, un po' flas ta thash, ta thash. Ne kam kundra, jam kundra këtyre gjërave. Jam pavarësisht nëse ishte apo jo. Jam e kundra për... vajzëve, vrasjes së njerëzve, ose kërcënimit në vdegje për një selfie. Po grat, skuq. Okej. Paçi në bot. Peace in the world. Bom. Yes. Mm. Okej. Okay. Dobëm një lojë të vogël? Çfarë lojë? A dal lojën që nisëm para asaj ditës. Nisëm një lojë para asaj ditës, gjithuaj. Me Shazam. Mm. Oo, oh, baba. <clears throat> gjetë momentin. Se. Certë që e djegat. Atëre, bëuni gati luani të gjithë përveç përveç njërit që s'luan. E keni parasysh kush nuk luan? Nuk luan Lori. Nuk luan Lori, po. Po. Nuk luan Lori. Dhe mund luani ju të gjithë. Po se Lori është. Nëse dëgjoni një këngë ah. duhet na thoni se çfarë po dëgjojmë. Është kampionia. Ose kush këndon? Mhm. Altini është kampion i partisë kthytur. Gati Altini. Po po po, s'ka. Kush po vendon fillim fare? Filloi. Merry Christmas Ladies. Merry Christmas Shebby Blake. Robbie Williams the little. Jo. For this. Jingle bells, jingle bells, oh. jingle all the way. Buble, buble. Buble, buble. Buble, buble, ja Altini. Bubble. Bubble saktësh bubble mish dashur është bubble. Ai lë të fashë këmpot. Bubble jalom. Nuk kujtuan. Era kujdes pra 1 me 0 me 0 për Altinin. Zero për jerin, zero për olëtën dhe një për altinin dheri tani Kujtës, kush është duke kënduarve kërkuem Betëm emrin e artisit tani Në këtë kënd të tyt Maraja Keri Në falë E jesë sigur që është Maraja Keri Edhe para dhe birë i zilës Iraj, i razilës E të qip mësë është Qësë është E së qip mësë është E për parë Katë të pikë një e progëm E Vëllumë të Olta Vëllutem, vëllutem Marra kërë prajemi një me një me një Ta një miçdashur përveç ja, që iri që ka zero. koma zero Kujdes Kush është që këndonë në këtë këndë Yes Olta jo. jo, Queen Queen, Queen. në që së sak Thank God is Christmas nga Queen E pasë këpë me këmët e kryshlinjeve Oh S'ka. Dobë tamam. A kjo është? Ati në 2, ol ta 1, ieri 0 deri tani, kënga tjetër. Ky është uh, Wayne, George, George Michael Wayne Trevor Artinin. Tasë <tër> ta vjen ndihmë që do të do të arritim. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Atëherë, ndrojm ndrojm tematik me që i mbaruam këngët e Krishtindjeve. Kjo është, kuam grupin. YouTube. <laughs> jo, e pasakt. Kujdes, jeri. Kujdes, dgjoj. Backstreet Boys. A jeri moonwalk. Moonwalk. Bravo jeri. <laughs> 3 me 1. Një me një. Iraj po ma mori atë. <laughs> Stopalt në zonë. Mirë, shumë mirë kujdes. Vete. Kush këndon? Kush këndon? Kujdes. Faleminderit. Këmo mund zgjasin çikë, çka po e kaloj, po e kaloj më parë. Këndes 019070 dudu Ku shkëmban Jason Jo jo jo jo është kafi ekon ekon the sack bro kush ishte kush ishte Altini Altini si okay. jo yeah. Te lum dalti. Ekon po është akoma gjallë. Po po. Po bra, po bra. Ava ashtë, së Mere, a vash s'është shkoë gjat. Ne kisha koka dëgjuar. Tjetër po, e kemi dëgjuar disa herë. Jeni gati? Bëhuni gati. Jeni gati? Mm. Jeni dënon të zili? Alti dënon të zili? Jo, Alti dënon të zili. <laughs> Kudes. Kudes. <laughs> Këse radhë pyetja për ju më është dashur është kush këndon. Kjo është e fundit se s'kam më pas. Kujdesirëse. Sa kisha sa kisha dalaja falje falje po si pjesë zile s'u zil, zil, mund të flasësh aty i bari. Sa vona I'm sorry sa kisha. Që ishte oltaj lumtoltës lumt. Të lutem ta shënjtesë. Të lumtoltë. Për zile nisi nuk mund të toleroj kështu. Kishte imës ndryshe. Jo, ai kon nuk ka vdekur. Kur ishte akoma gjallë, kësaj fjalën për famë jo, po pse mpyesin nga që thash. Është ai kon kur ishte akoma gjallë. Po isë ishte thjesht sakamë ikonën. Se kemi një gjë ne me kështu. Si të na mos dëksi. Së duket që po. Okej, mirë. Ëh, kam përshtypjen se u bën shumë Fitoi po, Altini. Fitoi Altinin po. Sigurisht. Normal. Se vjen dyshim. Mirë, mund t'ia ja vësh titullin pa Altinin? Po i jete të thënë se nuk është në anglisht titulli. Kujdes. Nëse i gjën këtë. Me perguntan, "Cuál es tu legado?" Pas ai fitorja do i bëjmë një kurorë Altini. S'është fondi im këtu. Ya no respondes. Eso es ser complicada, pero en realidad debería ser. Simple. Pues es una etapa para. Bueno. O sea, hablo español. Soy hijo. Duam, Tito Deneque es al tiempo. Soy amigo. Tito bien. ¿Cómo se llama la canción? Yo soy mi música. Mhm. Mm y tu sonrisa. Eso de cu de. Ayer. Duque Chesi. Ya tú presi. Pues llamoin vaixat ga ga brava de Rocket New York. Rique, yes, io Sruike, Sruike, no es, no es Rique. No es Ricky Martinez. Llamarguin Martinio Martinez vaider. Todo Spart Antonio atir. Ai po duet fitonit toni. Ni ni ma vita. Ja ja ja ja, një sekond. Vago. A resa vivir la vida i vis mi vida. No és el que dictamos, és el que tu decides. Mira, bravo Ulta, okay. bravo Ulta, barazon Ulta, Ulta. La sto, eh? Na na na, i jo no me qüedo de dos escrimit en publicitat m'as pq segon d'ash na clubin e m'gjesit, m'gjesi que tgjida. Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Hello Mirë më njësë Mirë se keni ardhur në klubin e më njësëit Vajti 7.38 Pak nga pak Mirë më njësë Mirë më njësë i jube Hello Quna dhe goza ku do qëtimi Hello oh. A <laughs> ti në të lumë tje Fitua si Krenar i një kupe Gracie Dhe një kurore Do da, da bëjmë e letër një kurorë Do da vendosysim breti shazam <laughs> I emisionit tëpse i grive gotat Lorit që të të bëjmë se së mund të luaj po Ta to, të regon dhe i për Lorit tu e mi dobu të Si e mirë ti ja. E mbëllim së të Lorit <laughs> jo, ja, mërë, duj, nuk, të E rësjetër Djo <laughs> e nuk janë Djo e vedëm gishtat E luana e dhe vedëm e gishtat Mirë di gjo Do bëjmë i të vogël tani Më sjukam gjithve këtu. Oh. Një kërkam parunë të fundjavë ku Lori është. Lori është fun. Po. Ktu jam. <laughs> Lori është te kjo lojë më i dashur është loja kë kam parunë për të gjithë ju që jeni në digjim. Mm -hmm. Një shans për të fituar një dhuratë këtu në klubin e mëgjesit. Nga Electronic Line. Tani herë. Jo nga Electronic okay. Line, shumë mirë. Atyre, sa herë që përgjigjesh mm -hmm. po do të dëgjoni këtë tingull, jeri fillon. Është themër? Mja. Mm, Okë. Okay. Atëherë ky është politikan. Mm, jo. Aktor? Jo. Ku tës? Lori, artist. Ësakt Lori është një artist, ka mbarë një artiz 069207222. Ja ku ngushtuo, më i dashur, është një artist. Aktor? Jo. Po sapo e tha ulë. E, s'ka gjë, ikish. Fali. Mëse mend, nuk e kesh mendin ti kjo lojë, është e bukur. Është këngëtar. Është saktë është mbi 30? Ësaktëri, bravo jeri, wow. 9.40? Ësaktëri. A është e gjetëri? Jo, nuk e gjetu. <gaj> është shumë i njohur. Është shumë i njohur. Është simpatik? Është shumë simpatik, vdesin Goco. Lart çoft. Donë von, jo, për mirë është. Pra është është mbi është 30 atyri. Simpatik qëntar bejo bejo ve gocat vdesin s'ka mident gjithë tani është brun jo ja, nuk do thosh asë është brun okay. jo ja. atër këy lyen flokët jo ja, nuk i lyen flokët nuk i lyen flokët nuk ka nevojë a e nevoj. uh, kemi parë kotë fundit në sken m mm, oh, mund ta kesh dëgjuar sepse do të ket një koncert shumë shpejt oh uh -huh. Ah. Ëh, ora, ora, ora. Pridati, ndoshta vijmë prapë te kti. Mos është F. F jo, nuk është me F. Vazdojmë. Kujdes Lori. Ëh, uh... këngëtar, rreth 30 vjeç, gocat vdesin, beqar, dhe do të ket një koncert. Shumë shpejt. Mos është, domethënë i fisit ta dëgjojmë? Jo, jo, i mm. fisit ta dëgjojmë? Jo. Ja. Had jo, Lori. Je po? Oje, te li raga. I kam të ndonfar. Mm. A dini e din duket, a dini e di? Nëse a dini e di, okay, mund të vazhdoj me atin. Nëse a dini e di, okay, nuk e di. Ë? Hmm? <laughs> nuk e di. Me jepi oj. Bëra kot çfar. Provo, provo je. Oke, okay, ka kënduar dikur me dikë tjetër apo gjithmonë Ka kënduar, ka kënduar edhe me gjithë këndojnë me dikë tjetër, nuk këndojnë gjithmonë vetëm. Oke. Kjo është ushtrim, sepse thotë që ai bën në. Ka dorë, bashkëron në orkestr, po. Në një orkestr. Po. Gjithë gjithë. Faleminderit. Hey, hey. Po të festivali i Radiotelevizionit Shqiptar yeah, do marr yeah, pjesë? Jo. Yeah. Yeah. Okay. Nuk do marr pjesë. Altin këurs nga grupi Links. Jo, <laughs> nuk është nga grupi Links. Ës <laughs> DA. DA. Esakt. Drena Bazi. A, ah, bravo, bravos. Drena Bazi. Sigurtaj orkestra. E dhe orkestra zigzag, siksa orkestra. 2 në 28-29 dhjetor. 10:00. 10:00. Super. Yes, 2 në 28-29 dhjetor tek Katedralja. Mhm. Mm Ktu në qreshitet. Ai është shumë i famshëm, po ne presim diçka tjetër. Ju presi diçka, diçka edhe skandaloze. Drena Bazi i famshëm, po jo skandaloz mjaftueshëm. Okay, mir them, pas vaktu ne mësesin mi shtaz do kemi anagramën kur të vim. Tani muzik, kjo quhet Tight Rope, është nga LP. Hold on, my nose scare, but you're so close to heaven, eyes shut tight. Just pretend you're like a feather. slow and low on a tight road hope it lasts but you know Mëngjesit, që të gjithë e mirës të keni ardhur këtu në klubin e mëngjesit Mëngjesit është koa ta një mishashur Për anagramën Me kram Anagrama Në klubin e mëngjesit Sepse jeri është një anagramë e magjishme mm -hmm. është Nadir Ceveg Zonja dhe zotrin Nadir Ceveg Ky personajsh për sot 0619-2722, zodi Nadir Në A, D, I, R, C, E, V, E, G Nadir, C, V, G Ok, 0619-27222 0619-27222, Nadir, C, V, G, anagrama, për qëfar luaj, Molta? Për një kontrol të plot mjekësor nga o, Spitali Amerikanë Për një kontrol të plot mjekësor nga mm. Spitali Amerikanë, zodi mm. në mgjes, Nadir, C, V, G Okidoki Oki Okidoki Okidoki Mirë pra Zgjidhen A kemi fitu e solta? A kemi fitu e solta the Kishemi pyrtë i më pyrtë i më pyrtë Kemi pyrtë i të Kemi the? landin që ka thën trena bazi 044 i mbaro numëri fito një dhurat një elektronik line mm -hmm. Dhe për aeroportin është Silvi dhe ka thën Atalanta 135 aj 135 si Atlanta tash tre... në Itali. Atlanta, më fal, 135 kur shton një. 135 i mbaron numrin, fiton 2 bileta për në Cineplex. Ës në Atlanta, miq dashur, Hartsfield-Jackson International. Çohet ajrori Hartsfield-Jackson International është ajrori ku kalojnë më shumë njerëz në vit. Nga të tjerë dhe ka qenë pa drita për një periudhë kohë të gjatë dhe është bërë nami me këto fluturimet e anulluara mm -hmm. e gjërat e tjera me mira kan par çamet. Po gjithsesi Nadir te beqësh anagramën dhe qerat janë në rregull sot në mëngjes. Hey Yeri, uh, pam. Çfarë tregon? Yeri ka bol histori interesante. Kam, kam disa risi në fund, por po e nis me të parën që ka të bëj me Google, sepse të gjitha janë im Google. ë pak ditë më parë ka patentuar një shërbim që njihet si kujdestar fëmijësh në distancë mm -hmm. i cili është projektuar për të kujdesur për fëmijët kur prindërit nuk janë në dhomën ku fëmija ndodhet apo kur nuk ka një kujdestar pranë që të të kontrollojë se çfarë është duke bërë fëmija wow në fakt kjo është vetëm një ide e cila sapo është patentuar dhe nuk dihet nëse uh, apo kur do të zhvillohet domethënë kjo, kjo, kjo është një ide e Google-it kjo është një kjo Është një ide e Google-it që më në fund e mori patentën sepse ti e di që kompanitë më dhaja Edhin ide të ndryshme dhe disa prej tyre i patentojnë më përpara me idenë e zhvillimit vitet më pas. Por me anë të kamerave është në gjendje, të paktën kështu ka thënë Google, të tregojë nëse fëmia është vetëm në një dhomë dhe ka mbetur pa mbikëqyrje. Nëse fëmia është vetëm dhe tenton të largohet nga dhoma, atëherë sistemi ka sensor lëvizjeje, ka dritë, ka audio gjithashtu dhe prekje për ta mbajtur foshnjën aty që mos largohet. Dhe çfarë ndodh është që automatikisht pajisja ë uh, heq të gjitha dritat nga nga shtëpia, pra nëse fëmia shkon edhe do të prekë, po them, ë uh, pjesët e... elektrike, sepse të gjithë fëmijët janë kurioztarë dhe kurioz vetëm atëre ky sensor automatikisht i ul të gjitha dritat, pra i heq. Dhe... Domethënë, nëse nëse Google-i ë uh -huh. ndjen që fëmija është vetëm në shtëpi? Pa, është pikërish kjo pa i se shada kam nënduar. I hejshë dritatë fëmijës? Hejshë dritatë komplet në shtëpi, mos, dhe mos prindit fusi, automatikish, pa, që mos të, të ketë probleme. Pusit të telanë për priza, pa. Dhe prindit automatikish në telefonin e ti, i vjen një mesaj që fëmija është vetëm dhe as kush nuk për kujdeset për ta. Por, e një të, një të, do më thëmë, E njëjta form ndikon edhe nëse prindi nuk është por kujdestari është. Pra prindi mund të lajmohet pikërisht nga kjo pajisje. Nëse e kalen... kujdestari e ka lënë, nëse kujdestari e ka lënë vetëm as, apo nëse ka një problem tjetër që nuk shkon me kujdestarin dhe fëmijan. Pra edhe kur kujdestari nuk sillet mirë. Prindet sipas Google-it i vijnë dy mesazhe. I vjen një mesazh me një kujt thotë jeni kush po hakullore dhe kush po qëndron vetëm në dhomë tani. Po, më duk i dhe shumë interesant. Ai thotë baby sitter i mahagullore fëmija i po, po qëndron. E saktë do të thotë. <laughs> Uh, si që po e majgjinojë unë duke si një robot i vogëlë, sëpse ka edhe sensor lëvizeje, pra uh, ka edhe audio që uh, duke të zë që fëmija ta dygjojë dhe mos të bëjt gjëre që nuk duhet të bëjt dherë në momentin që kujtë stari apo prindi të vjetët... Oh, mund të flasë i fëmijës, flet i fletë googlejë. Mos. Un kam përshtypjen që mund të jesh. Që, <laughs> që do kujdeset so, pikërisht për ato momente që fëmia është vetëm. Um, bravo, i qoftë mirë. Po, më duk ide e bukur. Un um, do pres ditën kur ti thua Google-i do ju u shi fëmijët. Sa <laughs> mirë. Google i e bebet, vë bebet në gjumë, <laughs> e kemi arsyesh. Google i vjen animi të dashur me një rrotullues të vogël për gjithë bebet që chain, derisa ato të marrë gjumi. Evo bebe në Google, Google Jo, në fakt, është bërë një shpikjeti Para pak muaj, shtë të një nuk e mbajmonë Nësë është Google kompania mm -hmm. Që është një krevat i cili lëkundet vede Nuk ka nevoj që ti të lodhë dhe është Duket të undur foshtin tënde Por është vetë krevati që e bërë në dhe e vërë në gjumë oh, Super, digjojmë këtë këtë një mishdashën nga trejnë Kjo është Shake Up Christmas Këtë a bethen And don Little girl made a great big wish the fell the world full of happiness and feel standing us magic less shake it up And it Më gjësit më gjështë shërojnë, ashtë të një 85 minuta, unë jam blendit të bashkë me jeri, kemi, kemi altinin, kemi oltë të rekën më gjështë shërën me Duartë Rokhidjet ziartë a këtu në studio, Uuuh! e cila në parë qikonë motë pas shi për ti dhe që do të vinë përvesë e për sotë që mundë këtë shi, rrëthë 70% dhe Lorin Terezi që li sejtë yeah. e ka kapuqin edhe në studio. Ai ka mbajtur, ai mbajtur. Mira bën çes, koka e ngrohtë e kebra siç koka. Siç thon, piston. Mendja e çet në kokën e ngrohtë. I kem vërtet kul. Duhet të dim. Duhet si te... <laughs> të të një reklam, është një reklam me skiator, me sa për, gocat bukura që takojnë në rrugës me njëri tjetrin dhe ja ngjisin për mal. Haide ikim direkt në mal. Edhe bëjmë ski, bëjmë çu. E kebra siç thon. Kur ato gocat që ikan direkt për mal. Gocan reklama shoh kur. Ato gocat po sjin. Me zakafuza, me ça kshu. Reklama timrora kshu me skiatore gjëra. Duke si njëra nga, si njëri Mjere. nga, nga... <laughs> Me që jemi duke tek skite dhe sportet. Sportë dëmrorë më lejoni që t'ju jap miqdashur një lajm të mirë sepse duke filluar nga fundjava që shkoi deri në datën 31 dhjetor, pra përfshir edhe sot e gjith javës mm -hmm. edhe në vazhdim, multibrendi më i madh sportiv, Intersport, që ka 10.000 dyqane në gjithë Botën vjen me ulje fantastike, të cilat Jan për festat e fundvitit. Si asnjëherë tjetër mund bleni gjithçka me ulje deri në 70% dyqanet Inter Sport, çdo që për shkakun që është nga Adidas do të jetë nga 30 deri në 7 deri në 50% ulje. Fantastika. Adidas çdo gjë që, që është nga Reebok do të jetë deri në 50% ulje, që është një tjetër markë Sari. që unë kam shumë çëf, me mm. Kinsley gjithashtu një markë shumë e mirë <clears throat> që do të gjeni gjithashtu në dyqanin e Inter Sport, kudo atje të kanë. E çka ka mund nga Mekinli që më pëlqen mi? Mm. Kam një mushama qe vesh tani mbi xhupin, që është e lehtë dhe A, pa, e honger, por që nuk lagesh kur është ditë me shi, un mund të ngas biçikletën me anë të papas nevojë që të kemi një çadër dhe nuk më fut pikuj. Edhe, me thënë drejtë, nuk mund të shëditlia rrugën atje për ta marrë, është plotësisht e përballushme. Kështu që do të knaqni fëmijët me xhachon më durata, cilësore në Intersport, në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Vlor. A ditazë Intersport kanë surprizë për ju kudo që të jeni. Por në raste nuk e keni dyqan afër, mund të porocisni online tek Intersport.com pik.al Fiksoni mirë logon e Inter Sportit sepse është dyqani cilësor që nën mbart botën sjell produkte sportive. Gata nin deri datën 31. Mm -hmm. Ulje deri në 70% në të gjithë Inter Sportot, kudo që t'i gjeni ose online. intersport.com.al Altini është gati. Për censurën. Për censurën, por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit, Poli pranoi para të ishte dashnorja e tij se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar. <laughs> pasi drejton të një familje kriminal. Oh, një... oh, oh, oh, <laughs> e e gjemë dhe një qarë, qarë, qarë, qarë, qfarë? Por pavërësishë pushtetit dhe prestigjit, poli pranoj para... që ishte dhe dashnori e ti... Para kësaj pra... se kishte frikë dhe ndjehe i vetmuar pasi drejton të një familje kriminal. La kokë rënë në namët. Para kësaj pra, që ishte dhe dashnori e ti. Dhe gjoni, dhe gjoni pak, tani poli... Poli... I bje që tjetë si Toni Soprano mm. Sepse pranon para kësaj Cilën e përkërkojmë Që i shte me qëra fjalla Edhe dashnore e ti Ate që ka kalje të mbaj Se kishte frikë Dhe ndije i vetëm Sepse drejton të një familje Drejton të një familje oh, Më avjoze oh, është vetëm në majeri As vetëm në maj. Është, e... Nuk ka shumë veta atje në maj. Kujdes. D'Johnny Pole, Poli, poli mund të po e bën në break, më dysh, sepse është drejtuesi i një familje mafioze. Por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit, mm -hmm. Poli pranoi para kjo ishte edhe dashnorja e tij, mm -hmm. se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar pasi drejtonte një familje kriminale. Kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar. Mm -hmm. Për kujt e pranoi pra? Për kujt? Më i fjali vide bëhet kush është dashuria e Polit. Uh -huh. <laughs> Aga shumë. Qi do të thotë se po ti hyj shëgjër se kush është ky Poli, se sa Pola do të keth janë drejtues të familjes mafioze. Mund atë të gjesh në me Wikipedia, domethënë. Nice, okay. <laughs> <laughs> Nadir Ceveg, më jesh dashurisht anagrama për ditën e sotme. Nadir Ceveg. Grinda vece. Bravo. <laughs> e saktë. Jo, jo, da mos, uh, nuk është për ty ky. Na të lutem vetëm, vetëm na e përgjigjeni anagramës, mos fol për veten. 421 mbaron numri anises dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan. Edhe një herë si ishte? Nuk e di më, nuk nuk e mbaj mend. Grindavece, grindavece. Da gjtoi u. Mos bëg dashjë kështu. Mos bëj tik kështu. Mos u grind dashjë. Hey! Bravo të shoft. Okej. E hajmë edhe këtë. Kur të kthehemi në klubin e mjekësit Gazin, do të kemi këtu mi të dashur. Plasim pak për uh, makinat. Sapo qasim për gomat. U. Uh. Për gomat. goma. Gomat. Oh. Sepse do të jeni vazhdimisht, pyet gazin kam dëgjuar sot. <të> bërë agon, bërë agon, çdo më thën, do dëgjosh sot ieri sepse është është e rëndësishme për sigurinë. E imagjinas. Në po, oh, patjetër. Rrotat gomat janë janë shumë të rëndësishme. Gazet na tregoj pak më shumë, pak më von. Tani është koha për muzikë me dashur tetë 11 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit. Stop, I know you can see the signs. I'm not afraid to cross the line and turn his friendship into more. An amazing stuff, we don't have to change at all Old school like a carnival, you're still my bestie but you're more You're my baby, cause love is whatever we wanted However we need it to be So I say yeah, yeah, yeah Every single day, you'll be my home gay We cry for love in secret stop maybe with the underdogs you're in venus i'm on mars but i know we'll beat the odds believe because love wins whatever we want say however with me yeah to me so i say yeah yeah to yeah. you every single day center of Tirana, to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindy and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. My name is Jesse. Hello. Hi. My name is Jesse. My name is Jesse. My name is Jesse. Morning. My name is Jesse. My name is Jesse. Mëngjes i çifte të gjitha. Mirë se keni ardhur në grupin e Mëngjesit Miqdash. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Gazim i Mëngjesit. Mirë se erdha. Ja një sekondë ata ngrejë edhe mikrofonin ai se kshu është, është si fillim. Ngri çik mikrofonin gazit. Foni një herë gazin. Dy tre prova. Ëh, kështu. Ja, s'ka. Shba, shba, shba, një sekondë. I sekondë tihetim pak ujë. Opa. Opa. Tani Ulja. Një sekondë. Artino. E prisë fare më duket. Frishe Radio Club FM. Ja transmetimit. O gaz mund të mund të bashkosh me njërin anëtin, sepse e shikoj që kjo është do të marrim pak kohë. Kështu që e rregullojm e rregullojm kur të kemi një moment. Mirëmëngjeshi edhe një herë juve të gjitha. Ulet tash i treshin aty. Okej, okay, faleminderit. Tani flasim pak për gomat. E jeni më herët pyëste, pse janë gomat rëndësishme për makinën? A do të bënim si form shakaje këtu, por në fakt gomat janë shumë të rëndësishme. Shumë e vërtet blen. Të të makines, mm -hmm. ja, të për të treguar rënsinë e gomeve të makinës bëmë një pyetje shumë të thjeshtë. Më vëton mendon për veten tonë se ne do të dilnim në një mot të vështirë me shi dhe në të ftohtë me kupucë të grisura që fusin uji nga lart nga poshtë dhe nga të gjitha anët. Dhe besoj që pyeta për gjithësh shumë i qartë në këtë rast. Ë uh, po njësoj si, po njësoj si si kupucët, domethënë për, për veten, uh, po kush janë të goma për makinën? Ëh. Mm -hmm. oh, o, gomët... si janë kupucët për ne, nejën... janë po që në dokumentesin zbathur dhe që, që, që ne natyrisht do të vesim pucet e përshtatshme në stilin e përshtatshme. Atëherë po njësoj, ë goma janë për makinën të domosdoshme dhe duhet të jenë në gjendën më të mirë të mundshme sepse janë elementi themelor i sigurisë. Kur themi që janë elementi se duajë që njerëzit ata dëgjojnë këtë. Pritemi elementi themelor i sigurisë sepse flitet shumë për sigurinë e makinës, airbagu, me 6 airbag, me 7 airbag, me rripin, me këtë me atë. Prapë ti thua elementi thelpsor bazë është goma. Po është kështu blen sepse ë uh, koncepti i sigurisë së makinës ndahet në dy në dy kategori, siguria pasive dhe siguria aktive. Të gjitha ato që përmendet thirr janë pjesë e sigurisë pasive. Dhe në vetvete nuk në kupton çfarë ndodh me ne dhe me makinën pasi uh, do të bëhet një aksident. Ëh mm -hmm. uh, gomat ndoq janë elementi themelor i sigurisë për të evituar ndodhën një aksidente, që do thotë janë uh, puthitja e makinës në rrugë, ngjitja uh, dhe janë ato që tregojnë sa mirë përgjigjet makina nëse ne frenojmë, nëse ne jemi në kthesë me shpejtësi. Ja, sena duhet të bëjmë një maneuver korrigjuese emergjente, pra e, që mund të duket normale në kushte ekstreme në kushte normale, por që duhet ta bëjmë patjetër për të evituar që të mos shtypim dikë apo një një makinë tjetër për të u përplasur. E kuptova. Pra goma është mënyra se si ti përgjigjesh. Nëse nuk kemi goma të mira, makina nuk të përgjigjet në këtë komandë, pra do të rrëshqasë dhe nuk do të përgjigjet komandës sonë. E kuptoj. Për një njeri për shembull që është përveç se për të vajtur tek tek dikush që është përgjegjës për këtë punë sepse ajo është jega collage shkon tek specialisti, specialisti. thonë më shikoj goma si kam goma dhe më bëj korrigjimet çfarë duhet bëj apo çfarë uh, tjetër po vetë për shkakun si mund ta kuptosh ë uh, nëse ka ardhur koha apo jo për për goma uh, tani tek kjo që sapo the përpara se uh, të shkojmë tek figura specialisti duhet kemi parashikisht dy kategori specialistin e vërtet i cili din ë uh, e një profesionist i cili din të këshilloj në mënyrën më të mirë të mundshme Dhe përkra këtë dyre shumë specialistë të tjerë, të i quretur me njëmër të përgjithë shumë doshta bakja, të cilët në njëmër populorë, si që njifet është një figur që quhet bakja, i cili të garantonë gjithmonë, po tjep kshilë dhe të garantonë gjithmonë për... Okej, okay. gomisti, bakja gomisti do, i me kefjanë. Bakja gomisti jotë, në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast në rast <laughs> Nëse <Një sekundë është>. konda. <laughs> pra, domethënë, njerëzit duhet të kenë pak kujdes nga një figurë specialistë, mm. në përgjithësi bëhet fjalë për kategorinë që shet goma të përdorura, janë goma me origjinë të pa të panjohur, dhe duhet verifikohet konsumi i gomës dhe viti i prodhimit. Ëh, mm -hmm. është shumë e thjeshtë të kemi parasysh këtë gjë. Në rastin e konsumit, a, gomat vetë gomat kanë një a, një lloj instrumenti që identifikon konsumin e gomës. To, që ndoshta, po, çe shikohet thellësia ndoshta mm -hmm. apo. Shikohet thellësia, por për të parë thellësinë midis kanalizimeve ka disa kurrizë të vogla, të cilat rregullojnë limitin maksimal të përdorimit të gomës. Nëse lulja e gomës është e barazuar me këto me këto kurrizë, po themi, mm -hmm. atëherë goma ka shkuar në fund. Kështu që nuk mund të përdoret. Jo, nuk mund të përdoret, sepse nuk ofron më siguri. Natyrisht. Është një goma e vjetër. Sigurisht, nuk mbërthehet më mbas rrugës. Nuk në gjithë më në rrugë, në mm -hmm. një farë mënyrë. Mm -hmm. Elementi i dytë që duhet pato parësisht është vjetërsia në mosha e një gome. Gomat sa do të mira qofshin nuk duhet të përdoren asnjëherë si më shumë se sa 5 deri në 6 vite mesatarisht. E kuptoj. Nëse janë gomat tona paraqë e diim se si i kemi përdorur ose i si kemi mbajtur, mund të zgjat edhe shumë dhe kemi bër pak kilometra gjatë këtyre viteve, gomat mund të përdoren edhe shumë pak më shumë se sa kaq, por ky është kriteri maksimal. E kuptoj. Kështu që edhe nëse po themi nuk e ke përdorur aq shumë makinën Po vajtën 6 vjetë ato goma dhënë par për të ndruar Mirës, gjithësi. Mirë që të qëkojmë të të ndërëshojmë. E vështi e shkjo me që po këpëtojnë, që fëse i shkjo në ti me lullë ato, ati e thot aji, mirë janë këta. Pra ndaj përmonë dhe mbakën, sepse gjithëmonë ka njërës që në më thënë këta njërës dhe që i shesin agarantojnë mm. që këto goma janë të sigurta. Por, qështë esh, sigur, e sësatë sigur të mund të i Kërëjme në autostratë bërë 120-130 normë, që ndoshtë të bje dhe shvi, dhe dhëna duhet bëm një frenim e emergenca. E kuptoj. Po, për goma dhe një gjithit e përshëmullë, se ndoj njëherë janë të riveshura, si që di gjojmë. Apo ndoj njëherë njërë zi blejmë goma të për dorëra, sepse, thonë, një blejmë 3.000 lekë, të reja, po flasë në vend se ti blejm 8000 lekë të reja goma status po, 8 po. atëherë në vetvete nuk ka asgjë ne nuk kemi kundër kursimit ose një blerje në një farë më përgjithëse por duhet të verifikojmë këto dy kritere që tham, pra goma duhet të jenë ose të reja nga konsumi i ulës ose të reja nga viti i prodhimit Nuk mund të blem goma 6 vjeçare me lulen e konsumuar. Po si ti dallojmë këto? Mundonse janë të, të në riveshura apo të reja apo çfarë? Si si dallohet? Ëh, goma rive du, du, të riveshura do të duhet të dallohen gjithmonë nga viti i prodhimit. Do të thotë viti i prodhimit i parë i gomave nuk duhet të mbulohet në asnjë rast, do të gjithmonë të treguohet nuk duhet mbulohet nuk duhet mbulohet nga procesi i riveshjes këtë ja themi ku i bakës uh, apo këtë do ta diu jo, flasun ku shkoi un tashim ose kam bluar ai viti prodhimit të gomës uh, blend gjendet mm -hmm. në profilin e gomës në faqen e gomës okay. është është shumë e thjeshtë të identifikohet janë katër shifra 09010 2016 2017 etj këto janë këto janë numra të vendosur okay. në profilin e gomës në faqen e gomës kur thua 2017 do thot uh, viti që hem apo jo 2017 jo tamam dy shifrat e para tregojnë javën e prodhimit okay pra java e 20 e vitit 2017 a, okay. pra dy shifrat e para tregonin javën dhe dy shifrat e dyta tregonin çji rreth mesi të regojnë... dhe mesit dhe vitit pak a shumë dhe, duke shkuar drejt mesit. Afërsisht, afërsisht. Po, po viti në përgjithësi është një kriter i mjaftueshëm mm -hmm. për të për të llogaritur vjetësinë e një gome. Krucijë nëse ti tani ke goma të 2012-së, sa do rreth të lule, nëse goma janë të 2012-së, 2011-së, 2010-së ose më radh, janë goma që nuk nuk duhet blien. Mhm. Mm mhm. Mm Ok. Ose praktikën ne e fillojmë sepse asgjë nuk është e dëshirueshme, po ne e fillojmë që të rrëhim larg tyre llogomave. Po për çështjen e ndrymimit të gomave midis stinës verës dhe stinës dimre. Pikërisht këtu është kriteri i jetë, pastaj nëse i blim të përdorura ose uh, të reja gomat, gjithmonë duhet të orientojmë edhe nga kriteri stinës ku ato do të, të përdoren. Ne vetë për të përdorur analogjinë uh, e fillimit të bisedës, përdoram rastin e këpucëve që ndoshta në ver veshim sandale, ne nuk të sandalje, do të dimë në dimër me sandale, sa do të re apo të bukura qofshin ato. Jo, pas në ver më me... Dhe në ver jo më jo më të studimim një familjar. Jo. Po, kjo është kjo është ideja dhe, dhe në rasinë e makinës dhe ka shumë vende që e kanë ndaluar me ligj përdorimin e gomave të verës në dimër dhe përdorimin dhe, dhe përdorimin e anasjellit. Ka də një gjë që këtu në Tiranë nuk është për shkak të se ke në një dimër shumë të fortë apo në një luhatje kështu nga akulli në po themi Temperatura Zurich, okay, temperaturat e lartën verian po. Ës është, është shumë e vërtet uh, dhe në Tiranë është shumë e vërtet që gjesa po tha blend, që do të thotë shpesh gomat e importuara në Shqipëri, uh, edhe të përdorura, sidomos janë mm -hmm. vënë nga Zvicra dhe nga Gjermania, që janë vende shumë të ftohta, dhe që do të thotë janë goma dimri. Përdorimi i gomeve të dimrit në ver uh, rrisin në përgjithësi zhurmën, pra uh, cënojnë në një farë mënyrë komoditetin dhe qetësinë në makinë, rrisin konsumin e makinës, mm -hmm. dhe në temperatura ekstreme të larta fillojnë të jenë edhe ato më pak të sigurta sepse tentojnë të shkrihet në fojnza, pra të dorëojnë pra. shumë keq temperaturën. Si e dallojmë gomën dimri nga goma verë? Atëh, goma të verës janë goma më të thjeshta dhe të ashtu, ashtu quajtura normale, uh, për nga për durimi i on i përditshëm, janë goma që kanë vetëm kanalizimet e gomës, të cilat janë të llogaritur për kullimin e ujit, për drenazhimin e ujit, mm -hmm. nëse nëse nëse shihi, po. Ë nuk kanë ndonjë sigël të veçantë, në këtë rast duhet të, ras të orientojmë me kriteret e përdërsisë apo viti për të prodhimit dhe të tjetra. Ë uh, goma të dimrit janë ë uh, Domethani janë tanasielt me gomën e verës, së pari përsa i për sa i përket ndërtimit, pra kanë një përbërje silici ose silikonin në një farë mënyre që i bën ato më të buta dhe më të më rezistente dhe më të ngjitur me, me rrugën edhe në kushte të temperaturave ulët. të ulëta. Pra durojnë më mirë temperaturat e ja ulëta. Janë më elastike, si thua. Janë shumë elastike. Po këtë si kupton? Si thonë, kupton më së miri. Sa për kasilat të veçanta që do t'i themi tani, mm -hmm. e dyta është ato kanë disa kanalizime të tjera, këto janë të ndukshme me sy nëse ne i shikojmë. Ëh. Mm -hmm. Brenda lules ka disa kanalizime të tjera të cilat zakonisht janë nuk janë të drejta, por janë të drëdhëuara kan tham si ëh uh, se si një vizim kështu i zig-zagë të mm. vogël minimale, të cilat në, janë edhe çarje, nuk janë vetëm vizime sipërfaqësore, dhe këto janë të tilla që në kushte dëbore, uh, bora futet brenda, ngjitet, dëbora që futet brenda ngjitet me goma dhe dëbora me dëborën ngjit në, në rrug. Pra, dhe janë Aha. ja, dhe janë goma uh, shumë të përshtatshme për përdorime dimërore. Super. Ëh uh, janë vërtet super, në shumë vende janë dëbora që përball ligjit A zona terrana malore mund të lejon që ti të çarkullosh pa zinxhir, pra vetëm nëse nuk duhet të bërohet lart fara që do të duhet të bëjmë punën e uh, hapsit. Hapsi të rrugës një mm -hmm. në një frymëlloj në kushte të tjerë mund të çarkullojë me këtë goma. Ëh, uh, dhe këto goma kanë si sigil identifikues, pra si shkronja kanë zakonisht siglen M+S, që në anglisht do thotë mud the snow, ëh uh, dhe për pra ato që janë akoma ekstremë kanë dhe uh, simbolin e kristalit të dëborës. Pra M+S plus simbolin e kristalit të dëborës. Okay do të angoma dimri. Edhe ngrirje pra, edhe për balte është trago për për kushte të më ekstreme të mundshme. ë okay. uh, dhe për te këtyre tham do duhet vendosin vetëm zinxhirët nëse do duhet të jemi vërtet në terren malor, rrugë të pashtruar, borë që domethënë që trashët e të tjera. Okej. Okay. Përveç këtyre dy kategorive keni dhe goma që, që, që të ashtu quhet katër stinët, të cilat janë një rrugë mes me midis të dyave, janë të përshtatshme për të katër stinët si janë vetë siç e thon vetë fjalët, nuk janë më ekstremet as në ver. Ajo ashtu do duhet në kushte të larta të kemi një guidë sportive apo në pisë diku. Dhe natyrisht edhe në dimër, përballojmë borën minimale për bënë mirë lagështirën dhe temperaturat e ulta. Por nuk janë për të bërë për të përballuar rrugë ekstreme, aventurë, për të shkuar diku për skini i terren malore të tjera. Okej, këto rresësi M+S nuk e kanë kristalin e dëborës dhe kanë uh, kanalizimet që përmendëm më për para tek Lula, janë më të vogla dhe janë të drejta. Pra, janë një rrugë mesme nga të gjitha drejtimet. E kanë atë ndarjen, po jo plotësisht. Jo plotësisht. Kështu që për të qenë të sigurt, këshilla jonë e fundit në mbyllje do të ishte për të qenë të sigurt që të kemi goma të përshtatshme, idealisht do duhet kishim goma vere dhe goma dimri për të patur më të mirën për çdo stin. Në qoftë se ne jetojmë në Tiranë, nëse ne dimë që nuk shkojmë në mal, në qoftë se ne dimë që nuk përballojm forisë rrad në kushte xholi apo kujt diun, mund përdorim të okay. mund përdorim edhe gomat katërstinët. Okej. Nëpër doras mund të nëse, do përdorim vetëm gomat nëse do të përdorim vetëm gomat e verës në të gjithë në të 12 muajt e vitit, të pak të në dimër do të jemi të gjeshëm që do të jemi më të kvidesëm në rrugë, më nga dal nëse bieshi, më nga dal nëse shumë fëtosë, sepse goma në burtë të suarë. Jemi me, suar, me shafka. Sepse jemi me shafka. Shumë valim lejë, Gazi. Gazi nga automag, miqë da shumë, automag, pika lërë, e vista makinathe, na informonë nësot në bëgoma të në bërënësin e pasis të të pë Këtë e paspan këllumin e mqizit e një ka muzik mish, dha shur kjo është Castle on the Hill E gëndon një anglez flëkuq që e të shiren, më mqesi jeri Më mqesi I was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down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 You and I miss the way you made me feel It's thrilling Watch the time sail over the cars so lonely up 15 years old smoking and rolling cigarettes Running from the law through the back fields and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 So old Claude with him One works down by the coast One had two kids but lives alone One's brother overdose One's already on a second wife One's just barely getting by but these people race me in the eye Can't wait to go on and I'm on my I still remember these old country lanes When we did not know the answers And I missed the way Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Dan jora është tetë e 36 minuta, miqdashur, ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club mm. FM në 104, gjithashtu edhe në ekranin Plus, Mjës, Mjës. Mjës. e Clan Plus, mirëmëngjes Clan Plus. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është koha, miqdashur, për dëgjuar censurën e ditës sotme. Dëngacsojmë edhe pak sepse ka të bëjmë me një të dashur. Mm me një sekret. Por pavërsisht për shtetit dhe prestigit, Poli pranoj para këtë që ishte dhe dëshnorje ati se kishte frikë dhe ndjehe i vetëmuar pasi drejton të një familje kriminale. Pra para kujtë. Para, para gruës. <gjus> jo. Para trupit gjukuës. Jo. Jo para psikologes, si është edhe dashnorja e tij, i, no. i gjithë trupi i gjikues pas kaqan mm. këy. Edhe gruaja nuk mundisht edhe gruajave. Para ati. prokurores, para trajtoreshës, mm. jo, psikologes. Junë rrugën e dur. Pra. Prokurorit... Ka ka ca ca shifte nga këta që luajn role altin ku nën takim me gruan sikur e kanë si dashnorë, jo e ka vrasur shumë. Me pusullën, me gjashtësisht ajo Barceleta, s'më la mami. Ëmambënd se si doli gruaja. Po. <laughs> Ndërkohë për Florin që na ndjek nga Clan Plus i themi që Përshëndetje. Emision u regjistruat dje dhe po jepet sot. Si ç'ka Flori? Si si? Kamerakun, nëse jemi, liva, me o jemi oh, live apo merri. Po jemi totalisht live Lori, ç'ka Flori. Lori. 8:37 tani, po shkon 8:38. 8:38. Po. Ç'motaku, sa jora? Po kush, kush mund të bëj emision me <laughs> regjistrim për mëngjes? Se jatë ndodhë një që për shumull tani, du të thua shëta. Morën vesh për shumull që sot në mgjesmi që danëshur, kaqë qindë vetë janë njësur nga fjeri. Po. Mm -hmm. Si pas ca medjave që njëftonjë mm -hmm. online, unë përja japë që shme qindra, por sa qindë? Një qindë, dy qindë, pra mundë nërgonjë një, dy, tre. Apo x qindë? Sa qindë, po. x qindë njerës. x qindë njerës. E po ndodhë tani pra. Po. Dhe me qëra fjalla, orta sot në fjallorin Gjus Shqipe zbuluam që kishtë edhe një loj, fëmijo që që qëhet Gropa Qicër. Uh, ja, an. ma ja. Gropa Qicër. <laughs> Se ku i zbulon ti këta? Në fjallorin e Gjus Shqipe, pra poten. Serjësisht. <laughs> <Sresistë? laughs> Pot, beton. Ja, kam që, e kam e dhe këtu që është edhe kju versioni digital, që të shikoj që të bota. Gropa... Qicër. A, s'dirka. Nuk dhe. <der. laughs> është vetëm... Gropa... Mos është me... është vetëve me të shkërë, o? Mos është me në gropë... Jako është, o, doli Gropë qiqërë mm -hmm. Lojë fëmijë është me një top të vogëlë Të cilin në gjdo njëri nga lojtarët përpishet të afutë Në gropën e shokve të tjerë Luaj më gropë qiqërën oh, po, E, adë luaj më qiqërën. gropë qiqërën <laughs> E të <dhë> mërshme <laughs> Fëmijë dhe sotën, a? Sësim duket fjalgalimi para kësaj loje. E di. Okej. Okay. Jo, nuk do e gjenim kurrë. Kjo është sigurt. Po çdo ditë një fjal nga fjalori e nxjerrim me dashur dhe e ndajmë me ju gropa qiçer, një lojë për fëmijë. Ndoshta kur, uh, shikoni, ne i thonim topa gropa. Topa gropa, topa. Ne e hidhim, po, kam përshemur që është e njëjta lojë. Dhe hidhim nga një nga një gurt vogël, ha, nga një guralet sidhnim në në gropa derisa të bëhen një sasi dhe pastaj digjeshe. Mm -hmm. Kur kishe shumë gurt. Doshta kanë përdorë qiçrën në vend të, të gurëve. Ëh. Edhe kanë quajtur gropën qiçrë. Se kishin më shumë qiçrë se sa gur. <laughs> Unë mendoj që ka. Pse ti mendon se s'ka të bëj me qiçrat? Nga emri ashtu duket. Ai pra, se ndryshe. Okej. Okay, no. Mirë. Um, Atëherë vite 0692070222 nëse e jeni dot dhe fillojmë tani me zhdashur lojën tonë të dashur të fjalëkalimit. <laughs> kusheni sonë për më tepër. So miq dashur, jeri. Do t'ia jap Oltës dhe Jo, ë? Ju fituat atë. A mirë, vetëm ju fitoni këtë lojë. Kujdes, jeni gamancë fjalën, do t'ia pasoj Oltës, Lori e ka marr fjalën, do t'ia pasoj Altinit. Ju jeni të gjithë të mirë pritur në lojë. I pari për ju që do të vinë për gjenen e saktë, ka përfituar një dhuratë, i jep Olta dhuratën, çfarë është Olta? Nga Elite Sporting Club. Nga Elite Sporting Club është një muaj miqdashur tek Elite Sporting Club. Mjavonim, nje zhurim sot Diers. Diers. Diers, tonifikim, bukurit, shëndet. Elite Sporting Club tani, Koha perieri. Je perieri. Meteor. Meteor, nuk duket se jet. Po ti. Holta. Meteor është fjala për ty. Jebjeri. Mete. Or. Një fjalë është, po. Është një fjalë. Alta do ta gjej me, me të parën. Qjellor. Qjellor është pasaq, nën qesh. Alta nuk është qjellor, për fjalën e banisë meteor. Këtu jam. Halley. Halley, kometa don... pra unë gjej. Shumë mirë. Është paska gjetur vërtet. Shumë i dashur. Tani fjala e dytë. Skyjo Alta. Mjafton të qetosh. Halley, po bravo. Përkëndë do të gjen ndaj Halley, ishte fjalë dur. Emri fare, bravo Komet. Lori. Ju lutem. Tani është një fjalë tjetër, miqdashur tani është një fjalë dy er, e dytë, uh, Olta mund ta shikosh dy herë, është kështu stili ashtu. Kujdes me çdo fjala e dytë tani miqdashur Olta ja pason Jerit dhe Altini që fillonin parit Lorit. Ju ndërkohë në 069207222 069207222 i pari fiton. Fjallë Fjallë Lori <laughs> Kod Kod është e pasakt, fjallë ishte ndime e parë Facebook Facebook, thotë uh, Olta, fjallë Facebook Fjallë Facebook Fjallë Facebook kjeri është vetëm një fjallë? Mm -hmm. Një fjallë është vetëm njëri Fjallë Facebook Fjallë Facebook Facebook. Je Password, më vjen më. Password është e pasaktë, më vjen keq. Fjalë Facebook deri tani më është dashur. Çfarë jale po kërkojmë? Post. Post. Fjalë Facebook post, thotë altini fjalë Facebook post. Koment. Esaj. Esa! Koment, wow, koment. Dhe vetëm dashur 20 për diem. Kjo lojë ka marr fund i vëmë kapakun këtu. Nuk shtojmë në korç. Kam lënë mund të atje. E veshme. Fjalët e sin e bëri të thjeshtë. Koment. Dhe koment. Dhe modesh them drejtun ta zgjidh lojën mirë erë ty. Çto që goza mbiën keç. Ska për vja. Po ju ka bër Lori me Aldin në telef sot? E më mirë sikur është telefon se nuk u lodhem më shumë, osbuk shumë. <laughs> Në mbani akoma? Ha? Normal. Mirat <laughs> do bëjmë një lojë të tretmij dashur. Jo, më nuk kuptoj. Një round të tret. Një round kot. Yeah, yeah, jo, me të mbani olta do e bësh me zonë. Do ta mbani po. <laughs> po po fituam ç'ndot. Azijë, ç'ndot? Po të fitojnë çuna deri më. Jo, jo. Jo, nuk la qef, nuk la zonë, vetëm për të fituar. <laughs> le që nësaj, të sigojmë se ai gjinin këta fjalë, këto fjalë është e vështirë. Kap. Kjo është për qefieri. Madje dëgjoj, di çfarë do bëjmë, do e bëjmë min, do e bëjmë min zomatën me, me minë të raundin e, e fundit do shpërdin ndonjëri do bë me minë ja së si do bërt se nuk bëre baza çiko si do bërt ah si që është fjal kalim i minuar mm hm sepse ah tani e komplikoi ah jo është s'e komplikuar kjo është është është e bukur është, është fjal kalim por mm -hmm. i minuar midis dashur çdo mm -hmm. rregull vlen njësoj si deri tani në fjal kalim pra kta ndihmon njëri tjetrin për të gjetur një fjal por Ka edhe një fjall tjetër që është min Që është ndaluar mm -hmm. Dhe nëse thuhet ajo fjall, atër e digjësh Digjësh, komplet mm -hmm. Mm -hmm. Ndërko, kometën e para i gjeti mm -hmm. kleja Një 2-7 atin barën numër Fiton një kupon nga Elite Sporting Club Ok mm -hmm. Pra, njëra fjallë është mm -hmm. Min Tjetëra fjallë është ku duon të shkojmë jeri I kam përë mm -hmm. edhe me simbolje I kam përë qartë atje çet mundi të mund dallosh çfarë duhet thën, çfarë nuk duhet thën. Kujdes. Tmerr. Më shëno fjalën mm. Azensotrin. U vjen e kaluar një francez me emrin Thomas Couville. Pa, vulë recordin si personi që në më pak ditë nga të gjithë arriti që të bënte një zero rreth botës me vark, i vetëm. Nga ata që quhen lundërtar, vetmitar. Mhm. Mm Ka këto varkët e bukëra dhe aji e bëri për uh, 28 dit e kusur Thomas Scoville Dhe këtë vit një tjetër francez, François Gabard, mm -hmm. 34 vjeç Ka bërë një gjiro redbotës vetëm një varkë, imaginoj t'jesht në mes të që anit Pa fun, në atën, në kemë e sush vetëm yu e vetëm këto mm -hmm. E ka për një fit më vonë për 22 dit, ka thuje rekordin wow. me 6 dit Bravo I vëdom radbotës për 42 ditë e 16 or, 40 minuta e 35 sekonda. Po si ka dal pasaj? Wow. Vau. E kanë pritur në momentin që ka hyr sërish në ujrat franceze. Mhm. Mm Pas 42 ditësh ishte nisur ka bër një xhiro të plot radbotës. A ishte bër ky një skill i si përcërtet? Jo, është i vështirë, nuk ka vënë. Për... Ka kimi humbur në atë kohë. Ta bën. E ka bër për qesë. Okej, okay, mirë. Atë gani? <galli> Gajtë, <galli> kjo është kjo është fjalëkalimi me min. min dash, dhe dhe mund të bëni pyetje, domethënë, atë këtë fjalën që është ndaluar, s'do ta themun u? Po i thaan tha Altini, jo, s'do ta thuash çes s'do ta thuash. Edhe Altini s'do ta thot. Asnjërin, po po po, e po i po thaan Altini digjet. Ëh. Mm -hmm. Pra ju digjeni, nëse e thotë, duhet holla të tjetrën. Po jo atë të ndaluar. Ëh. Okej. Deja. A është mos ti? I epilauri. Është. Ideja është këtu që të dyja fjalët domethënë ai Ajo çel Lori të ndihmon, ti mund të çoj të për të dy anë fjalë, ti mund të vash. Për shkak të, më thon, gjoks apo kraharor? Tan. Ku gjoks lejohet kurse kraharor nuk lejohet ose anasjelta. Kështu që kujdes. Mund do Lori. Fitoren në xhep e keni. E ken xhep. Ëmbul. Ëmbul. Alti është e ëmbël. Tort. Gabim. Nuk është tort. Vazhdojmë. Molla. Molla. Oj jeta. Molle. Molle. Ëmbul. Posa afër ja. E amboll. A ka <laughs> Mole. Mole. kam mund si mos flasësh? Molle. Molla. Kam friktë ta them. Kujdes. Prodhoni. Varja marmelat. Bravo. E saktë. Pelun. <laughs> po fjala tjetër si ishte? Retencë. <laughs> Me në të dhe që mund tishtë mërë mërë Mimë, e za kjo vlen 4 pik, por nuk vlen Kjo i qo i jiri Qura kam i duar sot? Këthejemi, bas pak kërëmë gjësit, është 27 minuta mm. mishdashur Sa qindra vetja njësën nga fjeri Si pas raportimim në tham media, në e drgoni atë I pare do të fitoj një dhurat, anjë një shkoa Por muzika i qëhet My Love nga Kovax My heart Is thinking <gjohirën> And the show Just I don't way in It's stray from I couldn't see in my as just to ashes dust to dust no you can't amuse me so leave you my i just to ashes dust to dust if this bow won't kill you yoy go dies my Ha ha ha ha ha ha, mi mëgjesit që të gjithë, mi se vini në ha ha ha ha ha. Këmi në mëgjesit këtunë ha ha ha ha ha. Këra për fem dhe ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Kërën, plus. Hemi ollë ta. Jemi pak me emrat e fituesve, sëpse koa është tani për fitues. është koa fituesve më gjithashën, nuk ka oh, ko për yeah. ombës. është Lorena që më thot 700 veta. 700 veta është sakë. Wow, Fetan bravo. Fitan 2 bileta për në Cineplex. Pra janë nis uh, Rope, -si. <laughs> Para parlamentit. Çfarë proteste është, pra, protesta e opozitës, po kjo po protesta, për çfarë po bëhet, të lutem? Se pash pas tek lajmet po e ndrova. <laughs> Më fal po, të lutem. Kë kuriozitet. Ti përdersa ska televizor në shtëpi, si e bën të lajmet? Te lajmet e komshiut. Dono thon te te laptopi. Te a te laptopin. Po si e ndrova? A men ke për mese le koma. Theshte mbyllli te kryqiçit. Fani cruise into the fighter. Po bravo. Los <laughs> sot. Ëh ka një, po <laughs> një protestë për sot sepse protestohet për zgjedhjen e një kro, kropur... për prokurori, kropurori, prokurorit të prokurorit. Prokurorit krye prokurori, pra doja ti bashkoja bash. Krye prokurorit s një lojtar gabim te gropa qiçer edhe ha me pa drejt do gropa qiçer mi'dashur u keq kuptua nga njëri nga lojtarët i cili e luajti komplet jashtë rregullave jashtë rregullave duhet jash të hedhësh një qiçer në gropën e tjetrit por ai uh, i hodhi një grusht po më kërkon zgjidhjet edhe me 100 veta pse duhet vin 700 veta nga Fieri jo jo s'ka lidhje me Fieri vjen përfaqëson detën qytetin e Mav do përfaqëson 700 her përfaqëson 700 ha mirë ok s'kani problem <laughs> ose Çfarë proteste do të isë përvajsim nga një njerëz nga çdo qytet. Shumë gabim. Sa <gabim> ne jemi dhe. Do të ishte kuptim. Jo, Por prandaj po thën. Kështu që më mirë, 700 vjet nga Fierri, 700 vjet nga Problemi është që ai Lulisha lusha... e parlamentit është e vogël, e kupton? Ajo merret. Jo, po jo në Lulishë, jo në Lulishë. Aty do ndërtohet, do ndërtohet një pallatë, Lulisha e parlamentit nuk ka mund të ashi. Nuk ka. Që mund <gabim> ti ashtu. Është dhën leja për dy vjet për këtë gjë. <gabim> do lihet kanti i parë për protesta? Do lihet bosh, e ke parasysh këtë? Ta hyjmë gjithë në dy Balkan. Ati kard dhe minus 1. Edhe minus një po Kati, jo, më shkom, minus 200 vareza Së s'ka, t'i një që është këshu Kati dhëtë parkim Pasaj kati për protesta Edhe në fund fare filon Që e të njëzit po Të gjallët Shko nga të gjallët Mo shtë të minus 200 Se i ke për gjithmon Mo shtë të minus 200 Ajo, muzika në shënësori ndryshon Ti që t'i mëha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Po ka një protestë pra sepse do zgjidhet ky krye prokurori i përgjithshëm i përkohshëm. Për sa kohë do rritet? Dhe argumenti atë nuk e di. Varet olta. Meqesh i përkohshëm. Përkohsisht jemi të gjithë në këtë botë, po, olta. Sigurisht. Të gjithë jemi përkohshëm. Përsa se edhe gjithë tjetër. Po. Kjo që është apo. Ky është, ky është prokurori i ri i mëshdhashëm. Po, nga minus 3 i flet. Nuk e di nëse ka me ne apo me krimin, po dikush duhet të trembet. Dëgjoni. <laughs> dhe dhe ideja është këtu i dashur Altin që pyet dhe je kurioz. Ëh. Mm -hmm. Se çila pal tregon një, a... një histori. Është gjithmonë se Domethën nuk diet e vërtetë. Politika është tregimi i një historie, është tregimi i një pralle, një një filmi, një është regjizur, është fantazi, është letërsi, është çmenduri, kujton se çfarë është. Domethën ke kësh gjithëot talentet, po njëra pal thotë, ezamb socialistët kanë lallës i kanë mbaruar mm -hmm. mandati, duhet zgjedhur kryeprokurori i ri, i përgjithshëm. Që normalisht zgjidhen nga KLP-ja, por më shumë KLP ende ska, po zgjidhim ne thon ata të përkohshëm dhe kur formohet KLP-ja, pastaj e zgjidhim një të përhershëm. Mhm. Mm po themi, me mandat të plot. Mhm. Mm Socializtët thonë që Llalla duhet të ikë sepse Llalla gjithashtu ka dhënë zero rezultate në luftën kundër krimit si krye prokuror gjithë sovjet dhe është mbrojtës ona ata të, të I, krimit. Mbron krimin, është i lidhur me PD-në ande këtej. PD-ja mm -hmm. thotë kundër të në kësaj. Që... Tho që socialistët Po mundohen të qinstalojnë lallë Në mënyrë që të fusin atje njeri unë e tyre Në mënyrë që ata të kontrollojnë Krye prokurorinë Përgjithën për të nbyllur ata dosjet e veta Pra këta thonë që këta e duan llallën për të mbrojtur veten, kurse këta thonë që e duan ta heqin llallën për të mbrojtur veten. Tani nëse pra na radhë narativa... tani me LSI, duhet kete një të ketë një histori të tretë. Jo, s'ka. Po, një plan C. Sepse LSI-ja i është bashkuar kësaj narrative. Që është me PDN pra. tani. Që janë vetëm dy. Që domethën krajan më shumë llall, kurse këta janë no more llall. Do më kjo është më shumë çjollë. Po. Nuk e di. Po. Mund të jetë. Kan kos komplet po. Kan Pesui një kos, apo jo mban. Pes kos një ush të tra kosim i mil. Nga trova se si është edhe dy byrëqe të lutem. Në përgjithësi, do të thënë dy dy e krye krye byrëqe të përgjithshme. Në përgjithësi ambos. Po pra. Që gjithas gjithas bërboz. Mund ta themi, faleminderit Lori. Kjo është historia pra. Sa e duan sa se duan. Edhe është e bukur se është gjithmonë kush tregon këtë karikon bazën tënde. Sa i thua socialistëve i thua që ta duan lallën se lalla e ka mbrojtur, lalla e ka mbajt, lalla është problem. Kërse këta thonë, të du të eqin lallën, sepse do venë vërë njëri unë vetë, e po funë njëri unë vetë, i këmbarojë, gjithë do si do mbë dhe dhe bëjë, e ka kontrol e dirama. Kështu që të dyja bazët janë të elektrizuara, bravoj që ofës, të cila beson prallën e vetë. Këtë e mbaspa këtë njërë e qëllinu mes. Oh, ju përshëndesi me arushin këllar goljë. keep it this stir on Dim dim dim nem jes Mirëmëngjes si ç'të gjithë më mi është dashur. Mirë se keni ardhur. Është é...? klubi më i mëësit këtu në Valada e Klave Fame dhe në ekranin Klan Plus um blend i bashmejerin. Mirëmëngjes. Kim Altinin. Good morning. Kim Altinin. Mi jam Jessica. Dhe Lorin Teresa gjithashtu. Çdo mëngjes sonjë. Good night. Good night. Mhm. Tarararararam. Tani çall këng turke nuk kam. Jo, jo, nuk kam. Prandai dha sinjalin. E mora vesh, e mora vesh. Do këng turke më është dashur. Po më të she tha këtë. Jo, askush. E tha shumë. Edhe pra. Me të un Good night. Cishtë mund të theme Let, dhe talimera. Censurën, mishdashur, <laughs> për ditë në sotme, është një censurë e re, dhe kërkojmë emri në një gruaje. Jemi sakt? Jo, emri. O, oh, oh, vërre, cilësia dhe më të. Ah, cilësia, oh. është një cilësia kësaj gruaje. Oh, shumë vështirë. Por pavërsisht pushtetit dhe prestigit, Poli pranoj para këtëtë, kje ishte dhe dashnorje e ti, se kishte frikë dhe ndjehe i vetë pasi drejtonte një familje kriminale Avokatis, psikologes, prokurores, gjykatës. Dobë hem një lloj profesioni le të them. Mm. Drejtorëshës. Jo. No. Jo. Në, yeah, se avokati. Jo. Ja, sepse. S'e thash tipu... më se jo, vetëm Jurë juristin. Ja, ndërmjetës. Ja. <laughs> <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <clears throat> Shumë mirë. Wow. Ishte një ishin profesor matematika. <laughs> mhm. Qtu në kryeqytet ha në Recinat dhe kishin problem me Lavamani një ditë. Filloi mm -hmm. të pikon te Lavamani në kuzhinë dhe merr në telefon një nga e ke parasysh ta numra që ngjisin në përshkallë kështu rregulloim laj hidroulik e mori atë t t t t t t t t e vjen ai djali në shtëpi i thotë zotri i thotë kam teleamanin më pikon shumë këtej po më profesor i thotë ky futet për teleamanin pa pa pa pa pa pa pa më ato shtrongoli roshës ngol hop e rregulloi e ke gati thotë ja dhe fatura shkruan faturën shikon profesor faturën dëshira pika po fatë ç'i thash Një të reta e rogës që marë gjithmojnë unë, tha. Se edhe profesor matematike e bërin darin shpetë. Mm -hmm. O, me keqë e tha kjo, ka që kam, tha. Æshtë. Do shtë e tha kjo, duhet bëhesh hidraulik? Okej. Okay. Po bëhem hidraulik. Që që e vendosi, e ta konë një ditje të këtë tipir, e pagoj e atë faturën, mm -hmm. dhe vendosi e la matematikën, e tha, do vit bëhem hidraulik me ty, më merë në firmë. Shumiri, tha kjo, në firmë duhet jesh me shtatë klasë shkollë. Jo me të tëtë. Mm -hmm tuaj gjithë që janë me 7 klasa, mos e thuaj që janë profesorë matematikës e Benjeloz, jo një, një, një që që sekretë, a një tjetër, kështu që mbaaj sekret. Glutem shumë. Ufut profesori tha, jam me 7 klasë shkoll, filloj hydraulik, shumë i kënaqur, paga e mirë, shkon ndër anë, rregullon të bënda. Mbas akosh, del me një instruksion të ri ministri arsimi thotë që gjithë hydraulikët duhet janë të paktën me 8 klasë shkoll. Po, oh. me 8 klasë shkoll, kush do bën një test i madh të gjithë këtyre puntorëve. Mm -hmm. Edhe çka ishin rregullues banja, ashtu edhe unë elektricista gjëra të tilla. Dhe vinë ati e bëhë një klasë e madhe Vinë dhe profesori që nuk mund të oshtë Se që ishte profesor Do të meni një test të një që të që e klasa e 8 mm -hmm. Dhe japin ati thonë në urdhorë Në keni këtu thë në, në tabel zez Kjo është një puset e bëhë një rreth madhe ati Do të gjeni thënë Si përfaqën e pusetës ja, E zëmë se jo bje që të mm -hmm. futen një puset Po tha kjo ja e di Bëhet gati me të mena ta Filon shkruon Po Nga që kështë 4-5 muajnë që merë edhe me hidraulikë, kështë harruar atë. <të> e dhe, po nga truaj, të të të të, fillojë këshu e me një integrali, në blan, në blan, në blan, më bushi gjitha belë, më plotë, <të> s'poj i dillë dhe. Therë, i moment kokën nga klasa këshu, kër i thonë ata, o plakë, i thonë, kujdes, e kej integrali, vijor, vijor, me dyndryshore. <të> Gjithi hidraulikët. Æshtë <të> vijor, Æshtë vijor, me dyndryshore. <të> Se delë më mirë, e ke prenesy sh? Pa, pa, pa, tjetë. Delë më mirë. <laughs> Këthejemi mba spak, klubin e më qesit. Matematika për qatë duhet. Gjeshë si për faqin e pusetës. Pra, brënda do bjesh. Këthejemi mba spak. Klubin e më qesit. Kërës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës për again you feel the pride yeah why you questioning your size stay a chuma in your humma have the backs on the rise do you live dance when you sits why you getting on a bits will you survive you must survive in your life to abuse and to adore is it love, it love it stuff, or bad stuff i do you need a bit of rough get on your knees yeah all turned out the love songs that you hear as you can't avoid the sense much the echoes in your ear saying love will stop the pain saying love will kill the fear do you believe and surely kids praying in your pants on a truck of the black hole to rock stack up another show she like është rënë shumë i devën. Okej. A dhe shems. Nuk e di, Olta, varet me sa cilindër e do. Mund të shkojë um... deri në disa milionë euro. Seriozisht. Ja me ja. Fër, ja me. Po, tan vetë ground. E pse çfarë bën kjo devë? Ne do të bëni pallat në Paris. Devë trader. Ne mbyllim si ma. O po blej në shtëpi për vetë. Mhm. Ose gje një devë Olta dhe shita. Ku ta gjej kur isha në Egjipt, nuk gojova as gja hipja. Po ta mendojmë që bëjmë një grup peshshë. Mhm. Marrni një devëshë jemi këtu. 10 lek për një devë. Jo, ja ne nuk shkojmë vjetin i devës, <laughs> i shëses, më të rrim gjithjetën. <qi> <laughs> Vjetimin i devës, ku ta fusim teve? Ai shkollaja për të vjetuar të ve. Po me çata. Po ta organizojmë po themun, se normal që kështu në klasë pa <laughs> <faktash, duke>, pa. <laughs> ja të parë <laughs> duket <buk> të pamundur. Më vaje është e durë po. Jana duhet matematikë atë ndër, duhet llogarit. Mhm. <laughs> Devëmijësh, devëva. Në, në, në, në, në, emirat... në, në Dubai. Ës nuk do të bëna që naçoni heri. Po, në Dubai, ë devë, pra siç po ju thosha, kanë një rëndsi të veçantë, jo vetëm për Dubai-n, por për Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe në Dubai është hapur një spital i veçantë që ka të bëjë me trajtimin e devëve. Qëndra mjekësore ka kushtuar rrë 10 milion euro, mm -hmm. ka pajisje shumë moderne... Brava i qoftë! Një spital! Po pra! Që më bërë një spital në Shqipërit. Njën pajisje për dhe vetë atin. Veterinerë që janë të spesializuara, pikërishë për fushën e tyre, por në shtetet perëndimore. Me gjitha të, aktualisht, aty të rejtohen njëzët dheve, pra njëzët dheve mund të jenë të shtruara në këtë spital... Direkte, njërështë, pra... Edhe një rregullon zombës të vogël garash që në momentin që ato kurohen dhe shurohen atëre lihen të lira për të për të garuar apo Por në momentin që kurohen nuk lihen të lira. Për momentin, për atë si, si? që na ndiejin përmes radios më tashmë, por shikojmë këtu një sall operacioni <laughs> ku deveja ve një deve e shtrirë shtrirë do të thonë nuk mund të shtrirë duhet të shtrohet në dyshë. Këmbët i kanë liruar në tavan. Këmbë përpjet. Nga kanë liruar të katër këmbët. Pak më shumë siç si lidhet një kat përse të shitet kështu. Varet se çfarë problemi ka. Gigant. Po më thashë duhet po i vënë në dhëmbët ka një. Po i bën zbardhim, zbardhim dhëmbësh. Sepse kjo Deveja ka shumë followersa në Instagram. Edhe po bën një zbardhim dhëmbësh, i thash fryja i thatë andje për këtë negozë. <laughs> oh. <laughs> edhe më sa shikoj edhe këtë buzë në post me ka pa këtë rën, edhe do bëjnë dotoksë, dotoksë apo, e drejt. Çfarë si bëjnë? Do të thënë ky është një spital i ri i tërë i për Devet. Vetëm për Devet, po. Tani eri 1 DV kushtonte me ato çmim që ti the para më parë. Sa tani nuk e di ekzak. Domethën kjo e trajtuara apo edhe normale. Ato trajtohen dhe pasaj mund të shiten, no? ha? Okej. Okay. Normal. Ndasi e trajtohen atin mund ta shisësh DV. Normal. Po fillim varet duhet, uh, shikoj këthe ai dhe një tjetër këtu për shkakun <laughs> që tregon nga Reuters i bëhet operacion. Ja. Wow. Po i pretendojnë? Qina... Kjo duhet a... pra që është në narkozë. E trajtojnë tamam si një. Duhet droguar. Janë të specializuar vetëm për këtë i gjatë Fëtë është narkozë nuk të thot e fërgurë Bravo i shoftë Spital i dheveve Musikat <laughs> rojqerat Mirë mm -mm. Me thëndë të drejten me të shpoj shikoja Si spital, këj i dheveve Mishdashur në Dubai është ultra modern Duket po thua e se si qësotë tëja Bas investimeve Të, të qeveris djur, yes. Fiks Edhe madje ai nuk du, duhet të du, njësh ministër ai që shtrirat aty. Ata jo, jo. As çegai. Në mësimat 30. Nuk duhet të njësh ministër. Duhet gjithë njësoj. Ngaqë është shumë i gjatë veçësisht lopts, do më vend si dheve. Kemi mbas pak news midha Jordanin me The Inside, po. Kemi mbas pak. Mirë më në qesi që të qyë dhe mirë se këni ardur Në klëpin e më qesi të miqtashur për shëndesim Ora 7.9.24 minuta Unë jam blendit u me jeri Mirë më në qes Me alë tini në olë tën Hello Jessi, yes. dhe Hello Aloha, fundit, mm. uh, Dhe Lore Hello Arër do pëm një pyetje të fundit Kjo të jetë të fundit Pra që kemi bërë dhe rritani Por sa në sa euro shkon shpërblimin për 4 familjet e viktimave të 21 janarit Ka që në lajme E drgoni 069 207 222 06 Edë në 20 Damos problemin pra për uh, i dytin. Po, në total kësit për Po kërkojmë totalin, jo koston e dytë. Okej. Okay. Kosti i dytë kam përshtimin unë. Është një shumë rreth 970.000 euro. Ti ku e lexova? Por po kërkojmë totalin, për kësit në kësit në sa bën në total. Okej. Dakor. Shënje na e shkruan këtu për një shans për të fituar këtu në klubin e mëngjesit miq dashur ne ju shprehim për saktësinë atini ka një tensur duhet ta përsërisim ndonjëherë nuk është emri i një gruaje por është profesioni ndoshta ai sa apo një tilsiqë ajo ka profesion le të themi ok por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit poli pranoi para që ishte dashnorja e tij se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar pasi drejtonte një familje kriminale para një gruaje profesionin të cilës përmendet Çi para... qellon që ti et edhe e dashura e këtij bossi mafioz. Para sekseres. Jo, sekseres mm. para kamerave. Po pa, kamera jo, nuk mund të. Jo, jo mirë, por nuk e dinin ata, mos e kanë dëguar më. Shtymtarës, hetuës. Jo, jo, jo, jo. Jo. Ktu jemi para shtymtarës. Jo. No. Uh, Së zgjasëtarës. Jo. Ah, falë qëthem. Çaju do dalin të dalin se profesionistët <laughs> dali, da okay. <laughs> e thonë gjitha. Është vërtet kjo. Me çafillon iri? Kujdes. Kujdes jer. Kjo është nga ato historitë dhe... si di. Po jo. Ja. Kujdes. Zero 69 20 70 222 nëse e dini më dashur se çfarë është, dëgjojeni edhe një herë klipin. Por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit, Poli pranoi para që ishte edhe dashnorja e tij, se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar mm. pasi drejtonte një familje kriminale. Okej. Okay. Okay. Dërgojni mesazhe tuaj 069 20 70 222. Kjo është historia e një babai që na vjen këtu studio, por mm. ka përsëri një moshtë e vërtet. Por është një baba i cili tregon se ka një vajz në moshë për të martuar, uh, e cila nuk do të martohet. Po mirë, më kërkoni. Edhe thotë, "Maybe" i thotë. Mm. Ëh, kam gjithë një djalë të martohesh me të. Jo. "Maybe" i thotë. Është çuni Samir Manes. <laughs> Okej, okay, tha kjo. Në rregull. <laughs> Vajta thot të sajë, mora në telefonë, Samir Mane thash, i thashë, ore ti, thashë, duat djalin tënë për gosën time. Jo, thajë. Ore i thashë, diqo, se vajza ime është drejtoresh të tatimet. Okej, okay, dha muaj, <laughs> në regur. Dhe sajë, mora ramen, thashë. Mora ramen i thashë, ore thashë, duat më avesh gosën drejtoresh të tatimet. Jo, thajë. Ore është, nusja Samir Mane, okej, dha. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, që i të këllohë më bajë që të gjithë. Për e mbasma, këmë në mëgjesit është ora, 9.17 minuta. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Të konsumor shriqerë me moderim është shëndechme dhe madh indikon në gjëndjene emocionale të mirë. Festat ju bën që të konsumoni gjithmonë më shumë ëmëlsira dhe të mbingopni trupin me sheqer. Shpes sheqeri i tepërt lënë një ndjesivelije nga ëmëlsia dhe më pas mund të shoqërohet edhe me fryrje, tretje të keqe, dhimbje stomaku dhe koke. Kur e teprojmë me sheqer, ai kthehet në glukozë dhe kalon direkt në gjak. Sipërgjigje trupi lëshon insulinën për të ndihmuar nivelet e sheqerit të balancohen duke ruajtur ato në qeliza. Në këtë mënyrë, ai nuk përdoret për energji, por ruhet si yndyrë. Ja se çfarë duhet të bëni kur konsumoni shumë sheqer në mënyrë që të ruani shëndetin tuaj dhe të shmangni grumbullimin e yndyrës. Konsumoni proteina dhe fibra, ato stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Nëse nuk i konsumoni, atëherë sheqeri do të shkaktojë ndjesinë e uris në trup duke bërë që ta hani sërish. Bëni një seancë yoga. Sheqeri rrit nivelin e stresit, prandaj është e rëndësishme të merreni më pas me aktivitet fizik në mënyrë që të ndaloni stresin dhe dëshirën për sheqer. Konsumoni një vakë të shëndetshëm për mëvon. Sigurohuni që vakti tjetër të hani shëndetshëm, pa sheqer dhe që do të nxisë metabolizmin. Konsumoni sa më shumë probiotik. Bakteriet e këqija në zorr ushqehen me sheqer dhe vështirësojnë largimin e mbeturinave jashtë. Prandaj konsumoni sa më shumë ushqime me probiotik në mënyrë që të rrisni bakteriet e mira në zorr. Ato do të nxisin metabolizmin dhe do të ndihmojnë në largimin më të shpejtë të toksinave. This is Club FM 100.4. No, mirë se vini. Është 9:41 minuta në këtë moment, e mirë dashur ju jeni me klubin e mëngjesit në Vallet e Klube Femëndën ekranin Klan Plus. Blëndik tu bashme. Jerry Moore. Mirëmëngjes. Si uh, jemi? Ëh, xerrisim ah gjithashtu. Çfarë thon tjetër? Së çfarë tashin tjetër sot deri? E harrova um, tani. Së më mund të asum gjëri lishës jo. Oh. Um, Siç ishte një gjë. Okej okay, mirë, do ta gjej. Ne jam gje kemi Altin Sulajnim miq dashur. Është <laughs> djali i Santa Clausit në <laughs> vetëm gjatë ditëtorit. Dhe i babait i tij sigurisht po. Gjatë ditëtorit edhe mm. i Santa Clausit, po babait fiktiv të gjyshit të të gjithëve. Ë kemi gjithashtu edhe Olta Rekën E bje Gjemalit, falim derit E, po. e cila është dhe viktim është dhe viktim e lojë sot Dhe ka shumë kohë po që Olda nuk është E bashkë me të dhe Lorin Terezi Mishnashë që dhe i rinë gjitur Por me qëllimë të shia Drejtor okay. do dogan Atërë, drejtor dogan, por <laughs> <Loha, laughs> Lorin Falës janë Olda Atërë Olda duhet të lërgosh 2.1 me Leon Me Leon, mishnashër, 2.1 milion janë um, është Të më shërblimi që kanë arridur dheri tani familje dhe 4 viktimave të 21 janarit e mbaniment njësën 20 janar 2011 4 e vetë 4 e vetë diqen këtu jashtë jashtë tutive tonë në Bulevardin dëshmorët e kombit Për këtë flitën 1 4 një, një i mbaro numër një asë tritit fiton 2 bileta për në Cineplex mm. Bravo Tjetër fitu e të kemi? Një Ok Sponaj që imë këtë të sensu Olta Po? Ti e viktima e lojës sot Ja, po Iki Iki tani Êshtë loja sa e njojmë kolegun, miqdashur, apo kolegen Dhe ne e hodhëm shortin ndërko që po të gjoni ma e dini sen këtu mm -hmm. me jerin Edhe si rral her I që lojë oltës që ti e viktima e lojës E vërtet Që që tre pjujetit, tre dilema që unë kam për para Do t'ja shtrojmë oltës Në i moment të dyt Filimish këto dilema Do t'i t'i gjoni ju Do t'i t'i gjoni edhe mishtem i këtu në studio Ata do të përgjigjen si kur të ishin Olta mm. E ju do të përgjigjeni si kur të ishit Olta Nëse, kur të balafaxojmë me Olten Del që e keni parashikuar sakti pari Do të fitoj një durat Edhe duratën le të bëjmë një orë Gami shtë anë tek Primi moqës Pyetje parë për Olten është kjo Olta Nëse do të detyroëshe Që të flie mm. Me një nga këto personajë Në një shtrat tek Për një vitë Për një vit. Do zgjidhje të flije me Leonardo DiCaprio? Mhm. Ah. Uh -huh. Apo me Jennifer Lopez? Mhm. Mm mm -hmm. <laughs> një vit. Volta duhet flër në një Stratoc 90 centim ish dashur. Me njërin nga këta të dy. Dimërver. Me detyrim. Do të flër ajo me Jennifer Lopez që mund ta hedh nga krevati me Po, pra, bake vështirë. Sen gustohet më shumë se. Mami, uëvas, mami, apo me, apo me Leonardo DiCaprio. Okej. Okay. Që të ai mund të ketë problemet e tij. Pyetja e dytë për Olta. Ah. Olta. Dos zgjidhje që të kishe një kushtzim po e quaj. Ëh. Që sa herë shikon fëmijë fillon i shan në mënyrë të pakontrollueshme. Fëmijët. Mhm. Mm Apo çë? Sa herë që jendësh në praninë e fëlgjve, pa ke gazra të pakontrollush. And do do. Prati shaj fëmijët në mënyrë të pakontrolluish mesaj që i shikon? Apo sa herë që të bjerë në kontakt me moshën e tretë, ke të gazrë të pakontrollush. Që mund dhe duke dhe të duken <laughs> <laughs> po edhe të qellimshme. Po tani edet u burtasi fëmijëve gjatë gjithkohës. Mhm. Mm të dyja cikletshme si janë. Edi si ciklas më janë. Për më se ëh. Pra ajo dosi nuk dëgjojnë hiç. <laughs> <laughs> nuk e di, ndoshta mund jetë vendosinin. Okej. Okay. Në ve pyetja e tretë dhe e fundit. Po. Oh. Kjo është më vdekje. Po sigurisht do të zgjidhë zgjendja fjala. Olla mm -hmm. do preferoje të bien në grishën e salciceve. E ke verse ku bën gati salcishët, të bien në grirëse në në fabrikën e salcishëve. Oh my god. Apo. Ka bëu mundë me dori. Dark shells. Apo. Tash tipi ruli ku shtron rrugën e ta kthein në vizatë bardha. Seriozisht e keni. Njerëzit si do të shkelin mbi ta. E ke përsëri mund duket si nga ato që bën Lalieri. Duket si instalacion. <laughs> si instalacion artistik. Për sholta. Ë e rrulosur. Oo oh, bo bo. Pra Do bëhet Kremviçe? A <laughs> do bëhet rreth aty Bardha? Okej. Okay. Shumë bukur. Secili fundin që të dëshiron. Le ta zgjidhim vet fundin e saj. Bën dhe një problem. 0692070222 përmbledhja është kjo më i dashur. Në fillim fare. Olta, nëse do të duajë që të flie një vit në një shtrat tek, do zgjidhje të flie me Leonardo DiCaprio apo me Jennifer Lopez? Mhm. Mm për një vit rrie. Shok dhome, shok krevati. Tam. Për dytë. Olta do zgjidhje që Nuk ishe ku vizimin që sa her t'esh në pranit fëmive t'ilosht i shash ata, në mënyrët pak kontrolushme, duke këmësuar edhe loj loj fjallë shtë të reja, apo që sa her t'esh në prezencën e moshës e tretë t'kesh shpërthime gazrash. Ke përësysh, ke që njërë kur janë duke u bërë ato... Ku ishtë? Kokoshka. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap <laughs> Mund të tingëllosë. Duhet të shkruaj nga para nga brafos vendesh. Okej, okay, dhe e fol me të varet. Është rasti oltë fishikzarja. Oltë, zgjidh fundin don. Do zgjidhje të biejnë në makinën ngrihse të kremviçet apo poshtë rulit kur bëhen. Ike vizan... paraçi bëjon me të kuqë tashi që duket. Po. E kuqëte bardhë. Duket mirë. Mm. <laughs> mund vetë si instalacion, si është. Okej, okay, kaq. Të ndërpërgjigjet. Ju përgjigjuni sigurt dishit oltë në 069207222 let shohim tani se kush do të ketë tre përgjigje siç do të na japë, apo ajo. E riftojmë, Olta, në emision ea, ea. Po, mirste mirste Olta Eja, Eja Po, mirë shumë qëta Shpresoj mos të më keni të lendisur Yeah, yeah. Mm. Jo I, Jo, në si më njër Po nga të samimi më në kamar të që ishin I kemi shumë të bukra për ty Pyde e parë për ty, Olta, është kjo Po Nga të, të i kam drëshuar pak, se Sprejtëja se dinde ty <laughs> Normal <laughs> Olta, nëse do të po. duaj që të kaloj e Një vitë duke fjetur në një krevat tek me këta dy personazhe këto zgjidhje krevati është 90 cm ne ti do të zgjedhësh të flesh për një vit rresh në këtë krevat me Leonardo DiCaprio apo me Jennifer Lopez të dy thonë që rrotullohen shumë natën me këto flije të tjera kanë dizajn për një kush, kush? Jennifer. Jenniferi Jenniferi oh. do të zgjidhë më shumë patiu unë Jenniferin do zgjidha kështu pa menduar fare Por, në gjithë se si le të gjëmë se që do të thotolta Të thënë dë drejtë Unë nuk jam e lësa i mëri që Do flia me Leonardo DiCaprian Jo, no, e lësa i mëri se mësë do flinë dhe Elsa Por Në ndra Në dhe me Jenniferin si e frikë ah. shumë duket uh -huh. Ka nëjë problem për të fle me Jenin Me Jenin, ja, pra Jo, jo, jo Ka nëjë problem, thëmë ka Un unë sjell në farmaci ka parë dijeton. Ti je rregull për veçoritë të Asaket nuk flet asnjë. <laughs> Okej. Okay. Pas një tjetër, kështu që po flem me Leonardon, taksira. Po ole do flem me Leonardon, <laughs> taksira do flem me Leonardon për një vit miqdashur. Leonardo ka tani bravo <laughs> jeri, bravo jeri. Është <laughs> një jeri shoqën e vet. Sigurisht nuk e traftoj. Po thithe ti para një dileme të tillë, çdo zgjidhje. Di Caprio absolutisht po, mua m'pëlqen shumë Di Caprio. Di Sika? Mm? Di, Di Capri. Okej. A do të shoya. Lori ka thënë, unkam menduar si për vete, kam xheni <laughs> her Lopez pasaq bie gjej. Di Capri ka thënë Di Capri gjithashtu. Bravo, bravo. A tin the di që do si the një mashkull, a? Natyrisht. Mm, bravo. <laughs> Sepse no, si e fare? Ke mërzitë shumë. Ja, Ske të se... dhënë për mëmprehet që mund të. Ske mëre Lori, po kjo është loja, ti duhet ta kuptosh. Okay, Vazdojmë me të dytën. Vazdojmë me të dytën, po. Për të murmuritur për ty është kjo, Holta. Do të thille që sa ishte në prezencën e fëmijëve të kapte një dëshire pakontrollueshme për t'i sharë ata me fjalë të rënda, e mos sa kapi dot vetem pasaj. Filloi e Kalama. Edhe oh. shan. Apo që sa rri ti në prezencën e moshës së 3 të të kapin gazrat pakontrollueshme. Hajde. <laughs> Okë, gjyshim fal. Gjyshim, gjyshim. Gjyshi vesh i më kalon gjyshi. Ka bërë ti. Ka dhe gjyshin me vesh shua ose gjyshe. Gjyshim me veshë ti. Si do gjyshi? Unë nuk e kam di një nga ato gjyshit që do të vinë një ftyrë, do të vinë një ftyrë tikë, po. Si perisi dhënxhin. Talentiz do thosha. Nuk mund ti, nuk mund ti përtaas rreth. Do shash fmirë apo do Playt. Uh, më mirë playt. Oh, Ata do të mos po respekti për, për moshën e 3. Po kam respektin, po tani nuk i kontrolloj dot vendi. S'mund të dëgjoj. Ashtu po. Ja pra. Plakut. Thonë dëgjojëja Oldës, mos ja dëgjoj. Mirë në rregull atëre. Olda gazdhëtur që të gazra. Gazra! Nuk e dëgjoj gazra. Bravo! <laughs> bravo Yeri. <laughs> Ndërkohë Lori ka thënë Gazra me moshën e 3. Bravo, bravo Lorka. <laughs> <laughs> ja, spacho, Lori ka. Ja s'faqo Lori. Falem falem. Falem falem. U mund të hajmë fasule, ti keni. Naolta jot. Dhe në në pyllin e tretë mi i dashur kemi këtë. Holta. Ehm, mos u brawatorni, lutem vazhdojmë. Holta do të zgjidhe. Sa sa nuk fal të gjithë mosha tretë. Jo, ne simo. Para të rrit skeni. Ehm, uh... ju jo, lutem. Do zgjidhë që të grijësh e Nga makina grirse në tek fabrika e salqicheve wow. Apo Që të të shtype rulli tek vjetë e bardha Dukë e o bërë një instalacion i bashkis o, vajza, vajza që kalojnë në momentin e ka buar Vajza që kalojnë në momentin e ka buar Vajza që kalojnë në momentin e ka buar Vajza që kalojnë në momentin e ka buar Sërëzishtë? Bukurojë që e lipit si, universitare Ska, lojë me unë të lipit universitare Ate, ate, ate, që do të zjedhesh, Olta Do të zjedhesh, ose që të griesh në fabrikën e salsicëve Tu ke përfunduar në të rizat tona Apo Apo që të, të shtypesh nga rullit e krizat e barë Po ta di që më hati Po <laughs> përfundoj të fabrikën e salsicëve <laughs> Po ti si hak që isha Unë më mirë të rulli aty të më shojnë në qiz Po më sonë në i copë mis Ndonjë rosto, ndonjë biftek, ndonjë kshu, e ha ato te fabrikën vëllai. Ë. Qëse mia haza po thaqerin vije. Yeri Turkef. Vizat barda, kam thënë unë. Bravo so, Yeri. <laughs> Mi sigonda si çurtheti në fund i mirë. Vizat e barda, the, okay. Pieshka e vizave të bardha, the. Pieshka e vizave vetëm. Bardhë. Lori ka thënë Unë më hajët, që që ka përështë Në um, zgatëpim, dauri... Ore, se nuk dalohet mirë, ajo është pjesht ka për është hurmë <laughs> Ta shtybi rulli! Bravo pini, bravo Rulli me rrë <laughs> Me rrë, si e kam shurët Kërke rrën ma? Rrë ja. rrë, dy rrë Ajde, ajde si e bërë një rrë <laughs> Së bukurë Mundë të propozojt një vajzë, jo mu? Jo, jo, jo. unë rrën <laughs> Që ku shumë për këto, si të shumë bërë unë për po? shumë, tjetë viktima në esër A, kuptova Po dërkoh... ti mund tjetë viktima njësot më lërë Me qëtë do kaj shumë Me qëtë, ja, ja. dërkoh... dërkoh... dërkoh... se ki gjitha ras për asë... të asë Sa njëjmë lërin Ndërkohë kemi thënë do një dhurat, ndërkohë që u nuk të gjohja, apo jo? Ja, nuk dërkoh kemi thënë Një orë nga mishtë të në të primi moqës për atë që do vijë pari Më pëlqen saqë atëre Lori vetëm një pyetje për Lori. Atë për olën 9-0 fiton një orë nga Prime Moaches. Bravo da. Atë Lori mbylli mbylli vesh. Po. Jo, mbylli mbylli vesh. Vërtet. Po mbylli vërtet. Je jo, me gëjë. <laughs> atëre. Lori mos sipas një reagim. S'ka që mos i mbyll, mbaj e hapur po. Do të pëlqishin sikur të ishit Lori. Vetëm një pyetje. S'kam kotën se është 5-3. Okej. Okay. Mm. Mendoni që Lori do të zgjidhte çë çë Ta shkruajmë ne këtu? Njerënga një mm. <laughs> do të thyej. Bilen. Ëh, do ta shkruaj mirë. Ti vinte qumështi i xhirit? Ti vinte lorrit? Po, ti vinte lorrit, ti vinte qumështi i xhirit. Aha. A bon? Bonte një vezë. Bonte një vezë. Një vezë. Sa një vezë pule, pak, pak më ma e madhe. Po, vetëm një herë ndoft kjo. Vetëm një herë ndoft. Një herë do bëj një vezë. Në vez. të dyja raste? Në të dyja raste. Ose do i vi qumësht i xhirit? Ose do bën një vezë, kujdes. Vezë është një. Ja. Amundacemos, yo después voy a escribir. Atëre, ieri, ve struci. Po jo, jo, e vez struci. Po duhet ta shkruajmë, jori doja përgjigje. Nuk e bën. Okej. E e përcaktuat? Ha të skemiko. Okej. Okej. Atëre ti ieri ke thon? Një sekondë, më pritet, flasë këtu. Pritet. Ah, tasi pra Lori. Po tani unë zbulova. Pra, Lori pra. Jo hmm. më të bëj. Do zgjidhe që të të vinte qumë si girit apo të bëjë një vezë. Ëh, uh, të bëja një vezë. Të bëjë një vezë. Pse e, mund ta rashën? Marr vezë çikë një sekondë. Një sekondë? Po qumë si girit ç'do? Taktën vezë. E kupto Vete që në përshve Vete që në përshve Vete që në përshve Vete që në përshve Vete që në përshve Vete që në përshve Jo do të përshve Kerafti Alla Vete që në përshve Shpif sir E apo dhe mbash Dhe mbash Vete që më shimë Dhe mbash Qumëshin më të mbane Në në shishe Qumëshin do vinte Do pikonte Do bëheshve shusin Ja, vërtetë. Nuk më gëshkon. Më zoti, mos e do vajzën që është atazan shkon në banjë. Okej, nuk ka ash problem. Mund të marr një pompë. E rua nga ngrirje Lori dhe është i dobishëm për ndonjë. Qumshi thotë ai, s'u gabim. Okej, shumi. Ja kush që do të shok. O zoti, m'u fajektat aty. E provoj të unë një herë vim mirë lindjes. Na më u bë. O, Lori, oh, <laughs> sukces e vlajtë Sukces e në vezë Më falë, sukces e në jetë zëtë Sukces e në vezë Dërë shumë, Lori Dhe me kajshë do të dajmë Mishda shurë për ditë në sotme Ishim të me mua blendin, me jerin Me altin sule në mjenger Me, me olta rejken Dhe me kokokokok Kërë Lori Dhe me kajshë do të dojtë vesë Këtë e minë nesër, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t maratonën e pestë të klubit duke ardhur të njënten <try>